Jó reggelt, everybody! Meg fogom kérdezni Filipov Gábort, és meg fogom kérdezni Navaras és Tibort is, de előtte megkérdezem önöket. Megismerni, majd vagy megváltoztatni? Melyiknek van az önök véleménye szerint nagyobb jelentősége? Megismerni, vagy megváltoztatni? Oké, okay, rendben van, tudom megismerni és megváltoztatni, de én nem ezt kérdeztem. Megismerni, vagy megváltoztatni? Most fejből azt mondom, hogy 9-e van, aztán vagy igazam van, vagy sem. Tehát mondjuk azt, hogy ma 9 kilencedike, péntek van, és 7 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfejancsi A műsor. TV, rádió, egyáltalán. Minden, amit nem a honpola csinál, mert amit a honpola csinál, az ebből jobb. Ki a honpola? Hosszú. Megismerni, vagy megváltoztatni? Derült tég, mínusz két fok. És péntek. Szombaton vasárnap nincs kejfe, Jancsi. Elég nyomasztóak a hétköznapok, nem kell még egy olyan műsor, mint ez az izé. Vagy nem még fel, vagy nem gondolnak arra, hogy válaszoljanak? Nem, nem. Nem kényszer a disznótór 061 9 -111 -168. Taladim taladim kívánok! tamnamnade dutad És megismerni és azt követően Elviselni a tudatot, hogy megismerte, de megváltoztatni nem biztos, hogy tudja, az milyen? Hát, euh, hát ahogy miért utána ez volt a kérdés, akkor belőször megismerni. Én ezt értem, de immáron föltettem egy újabb kérdést. Ez egy ilyen műsor. Talatim, talatim, talatim, talatidett. Talat, de, de, de, de. Taladim taladin talatudat, taladim taladim taladim dam do I can see you try so hard, so do I és hogy hogy lehet kibírni, hogy az ember megismeri, úgy, ahogy, de megváltoztatni nem tudja. 061, 9, 111, 168, ez a kéfei minden. taladim, taladim, taladudat, taladim, taladim, Tala dim, tala dim, tala tuta, dum dum da de, tuta. Tala dim, tala dim, tala da. de, tuta. Itt van ez a Petri történet. Jó reggat. Jó reggat! Megváltoztatni. És hogy változtat meg valamit, hogy előtte nem ismeri meg? Hát feltételezhetően. már Semmit nem történt. Azt mondjam, hogyha ön falra festi, egyrészt kinyomni azt, mit a szereket szoktak kinyomni egyáltalán. Én ez a kinyomni szóltettől hátborzongást kapok. Nem volt kinyomva, de mintha felfestette az ördögöt a falra, szívesen. Szóval meg kéne értenem ezt a Petri történetet. És ha megértem, mert értem, azt hiszem, akkor mit kezdjek a magyar nemzetben megjelent írással felföldi Zoltán liberál náci agresszió? A németek nem tűlik és keményen megtorolják az ellenvéleményt. Ez a németekről szól-e sem, nem tudom, olvasom. Súlyos, ankorhatáros. Ne kerteljünk, ami ma Németországban, tágalban, egész Nyugat-Európában történik, az tiszta totalitarizmus. Nehéz lenne eldönteni, hogy Angela Merkel Németországa az 1930-as évek Hitleri Németországához, vagy Eric Honecker NDK-jához áll közelebb. Mindegy, és a kettő között nincs lényeges különbség, amit számtalan olyan magyar ember meg tudna erősíteni, akit először a nyilasok üldöztek, majd a kommunisták, akik egyébként sok esetben ugyanazok voltak. Mi történt? Egy Németországban futballozó magyar kapus elmondta a véleményét egy közéleti kérdésben, ezért kirúgták az állásából. Természetesen az Európai Értékek jegyében, a Szólás és Vélemény nyilvánítás szabadság jegyében, a Sokszínűség többek között a Vélemények Sokszínűsége jegyében. Előtte a magyar válogatott kapusa egy másik német Klub játékosa állt ki. A családos családmozgalom mellett neki nem esett bántódása. Persze, mert ő a liberális elvárásoknak megfelelően nyilvánult meg. Igaz, jobban tette volna, ha marad a kaptafánál akkor már egyébként szelemesebbet volna a kapufánál, de itt kaptafa van. Helyesebben van a kapufánál, akkor mégiscsak sikerült a szerzőnek ezt a szóbiczet elütnie. Gratulálok! És nem megy bele olyan hülyeségekbe, hogy a család az család. Mert a család az persze, hogy család. Amint a ló az ló, a kutya meg kutya. Nem kell, hogy egy foci, focista magyarázza ezt el nekünk, hogy miért gondolja egyébként Felföldi Zoltán, hogy egy focista rosszabbul tudja elmagyarázni, mint ő. Who the fuck is Felföldi Zoltán? De tényleg? Már szíves elnézés, hogy Bajer Zsoltúl beszélek. Régen beszéltem már Baljer Zsoltúl, de ez a Petri úgy kezd engem kihozni a sodromból. Ami gulácsi történet, ami a mi történetünk, ami az én történetem. Ez a Felföldi Zoltán, engem ne oktasson ki semmiről. Már azt követően, hogy azt írja, vagy nehéz eldönteni, hogy Angela Merkel Németország az 1930-as évek Hitleri Németországához, vagy Erik Honecker NDK-jához áll közelebb. Mindegy is. Mindegy. Kancegál. A kettő között nincs lényeges különbség, amit számtalan olyan ember meg tudna erősíteni, akit először a nyilasok üldöztek, majd a kommunisták. Nézzék, én most nem fogok úgy beszélni, mint hogy egyébként volna hozzá kedvem, beleértve vagy az interneten úgy beszélek, ahogy, az, ahogy akarok. De aki jelet rak. A kommunisták és a nyilasok között az mindentől függetlenül, hát, és akkor ezt lehozza a magyar nemzet. Beleértve, hogy Honecker, meg Hitler, meg Merkel. Nem kell. Hogy egy focista magyarázza ezt el nekünk. Mi is tudunk magyarul? Helyesebben mi tudunk magyarul, és tudjuk, hogy ha két homoszexuális vagy három transznemű, mit tudom én micsoda összeáll? Mit tudom én micsoda? Tehát a transznemű az mit tudom én micsoda? A heteroszexuális az ember. Az nem lesz család. Ahogyan a kutya sem lesz ló attól, hogy azt mondjuk rá, és attól sem Gulácsi Péter pálcika figurákat rajzolgat a tenyerére. Az ügynek van néhány fontos tanulsága. Nincs jelentősége, hogy mit Felföldi Zoltán. Az, hogy ezt lehozza a magyar nemzet, annak van jelentősége. Ma a nyugati világban a szólásszabadság azt jelenti, hogy mindent mondhatsz, amit szabad. Ha olyat mondasz, ami a liberális fősodornak tetszik, sztár vagy, ha olyat, ami nem, akkor kicsinálnak. A liberálisok lényegüket tekintve azonosak a nácikkal és a kommunistákkal. Most eldönthetem, hogy én most náci vagyok, vagy kommunista, vagy nem szeretnék liberális lenni. Nem tűrik, a keményen megtorolják az ellenvéleményt. Ha leghátrás csak rosszabb lesz. Petri Zsolt ott követte el a hibát, hogy magyarázkozni kezdett, hogy önkritikát gyakorolt, hogy ő nem úgy gondolta. Mert a liberálisok pont úgy működnek, mint a kommunisták nem nyírják ki egyből az embert. Először önkritikára, nézetei visszavonására, megtagadására kényszerítik az ellenményt megfogalmazót, először feltörlik vele a padlót és csak utána végzik ki. Petri Zsoltot kivégezték a liberál-nácik. És ne legyenek illúzióink, minket is ki fognak végezni, ha hagyjuk. Ha folyamatosan visszavonulót folyunk, ha mindig csak taktikázunk, ha belemegyünk a PC csapdába. a nagyvonalúan elnézzük a Pride mellett, hogy had vonulgassanak, minket ez nem érint. Ha úgy teszünk, mintha nem is vennénk észre a szivárvány színű köztéri BLM szobrot, mert mert úgyis a provokáció. Ha elnézzük, hogy közép épület, középületeinkre szivárványos zászlókat tegyenek ki. Háború van. Támad a liberál náci agresszió. Hülyeség van, barátaim. Hülyeség van. De nagyon koncentráltam. Megismerném felföldi Zoltánt. Az a helyzet, hogy a magyar nemzetvéleményről a vezetője nekem tanítványom volt. Én nem vagyok fa, ő nem alma, de messze esett. Nulla 911 168 megismerni, vagy megváltoztatni? Mi a fontosabb? Attól fogy. Mitől? De a zavarba ejtett el, mert most gondolom, hogy talán valószínűleg Magyarországra gondol, meg nem. Nem. Ford, ez, ez, ez. nem. Úgy általában, tehát nem, nem, megmondom neked, mire gondolok. Arra gondolok, hogy tegnap lejátszottam azt a kb. 7 perces videót, ami egy Ferencnek a tegnap előtti parlamenti felszólalása volt, és azt kérdeztem az emberektől, hogy mi a véleménye, a véleményük arról, ami ott elhangzik, vagy elhangzott, és akkor közvetlenül utána szórványos telefonok voltak, mondjuk volt öt, alapvetően bíráló jellegűek voltak, Um, én pedig azt kérdeztem Némi Spéttel ezt követően, hogy mennyire szólt a szívükből az embereknek. Um, Gyurcsány Ferenc, ez egy megvilágosodás volt a részemről, eszembe nem jutott előtte, hogy ezt megkérdezzem, vagy miért kérdeztem, azt nem tudom, amiért egyáltalán létezem, és úgy dolgozom, ahogy dolgozom. Nagyon gyorsan és nagyon rövid idő alatt, ami imponáló volt, 13-an telefonáltak be, és emlékezetem szerint 13 arányban azt mondták az emberek, hogy a szívükből szólt. Tehát miközben előtte ötöltek, hatoltak, úckodtak, de semmiképpen nem mutattak egy 13-as arányt, addig, amikor azt a kérdést kapták, hogy a szívükből szól-e, és ezt nem lehetett tovább, érted, messziről jött ember, mit jelent, hogy szól, az, amit az ember egyébként erről gondol. Uh, akkor így, így szavaztak, és aztán el is vitte a cica a beszélgetést a Fülyes balázsjal, mert mint lendő képviselőjelöltnek, vagy talán képviselőjelöltnek mondtam, hogy az emberek azok nagyon furcsán viselkednek, úgy általában nem a baloldali, nem a jobboldali szavazók, az emberek. Mert lám mi történt. És akkor egy Többé-kevésbé értelmes, sokszor értelmetlen beszélgetésbe bonyolultunk. Ví vírus emberek, gyurcságy, Magyarország, Fidesz és egyáltalán. Um... Van itt egyfajta Fidesz ellenesség, talán nem olyan, mint a klubrádióban, de minden esetre nem vörös posztú, de képesek az emberek önmagában abból adódóan, hogy valaki Fideszes visszautasítani, amit én nem értek, mindegy, ebben együtt van ilyen, és aztán az, amit a 168 óra ebből a beszélgetésből megírt, az 130 fölötti kommentet váltott ki, Míg a legalább ilyen jelentős, vagy talán ennél sokkal jelentősebb Zsolt Péterrel folytatott beszélgetés, Lampé Ágnes klubrádió és ATV közötti vergődéséről, vagy a Spirit FM-nek a klubrádió frekvenciájára való rámozdulás négy kommentet ért meg, és sokszor foglalkoztat az a kérdés, hogy megértsem, hogy az emberek minek alapján foglalkozhat, mi, mi alapján foglalkoztatom én az embereket, és aztán mi alapján gondolják azt, amit gondolnak, miközben sokszor van bennem az, hogy hatnék rájuk, tehát meg is változtatnám őket, nem csak, hogy ellátnám őket ismeretekkel, és így adódott a kérdés, megismerni, vagy megváltoztatni. Ez a rövid történet. Én nem de nem van szkepifizmus azzal kapcsolatban, hogy felnőtt embereket meg lehet -e változtatni. Tehát a, a hatása szerintem egy, egy lépéssel hátrébb van, és a legtöbb és legbecsületesebb, amit vállalni lehet. Tehát hogy nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy nem azért csinálok bizonyos dolgokat, mert hatni szeretnék emberekre, az Pontosan ezt, ezt csinálod. Az intézet akarja az embereket megismertetni dolgokkal, hogy aztán később megváltozzanak, hozzátéve, hogy a döntéseik általában mások legyenek, vagy más irányba mutassanak, és adott esetben a politikai voksukat vaksu is máshova adják le. A megváltoztatás az nem azt jelenti, hogy homlok egyenes más lesz. Tegnap erre szavazott, holnap arra szavaz. Csak. ez önmagában változás. Szerintem, hogyha éppen politikáról beszélünk, és a mi munkánk akkor is lényeges a különbség, vagy a határvonal megváltoztatás és befolyásolás, vagy, vagy hatás között. Tehát, hogy én tagaszkodnék kell ez a különbségtételhez. Az de az hát, politikai hogy a politikai stílusok, vál... meg Ha közben változik a, a szavazata, akkor most ugrálhatunk a szavakon, hogy az most befolyás vagy változás, de... Hát, hogy te, te, te, te, te kényes fog lenni teljes joggal és helyesen a, a, a fogalma közötti ányalatokra. Nem, nem ugyanazt jelenti, nem engem változtasson meg egy, egy, egy, egy művészeti élmény, és a során valaki azokos gondolataival, amivel aztán én kezdek valamit. Ez nem ugyanaz, de igen, abban viszont igazából, van, hogy lényegében ugyanarról beszélünk. Tehát vannak dolgok, amit az ember zavar, nem az ember, engem zavarnak a világ működésében, és, és valóban arra valamilyen hatásra próbálok gyakorolni, hogy ez másképpen működjön. Jó, ez, egy, ez, egy most... fontos, ez egy fontos dolog, mert maradjunk adjunk itt a gazdasági tézéseknél. Akkor, amikor te vagy az intézet különböző javaslatokkal áll elő, akkor egy tízes skálán mennyire ismeri meg azt, ami van, beleértve, hogy mitől van az, ami van, hiszen általában ritkán fordul elő, hogy valami tartósan véletlenül legyen. Erről talán már többször is beszéltünk eddig, hogy, hogy mi, és, és itt van szerintem a változtatás és a, és a hatás különbsége megint csak, hogy mi nem teszünk olyan javaslatot, amire azt gondoljuk, hogy ez helyes, ezért holnaptól így kellene csinálni, hanem, hanem mindig megpróbáljuk megérteni azt, hogy mi van, hogy mi akadályozhatja azt, hogy, hogy, hogy, hogy a dolgok jobban menjenek. És hogy milyen dolgokra kell figyelemmel lennünk akkor, hogyha hogyha és hosszú távú változást akarunk elérni, mert ez nem úgy működik, hogy holnaptól azt mondjuk, hogy mától mások tesztek. Ez különbözheti meg a társadalmi kísérletezést a szakpolitikától. Pontosan az, amiről, amiről most előttél. Mondhatod ezt zárójelben, hogy folyamatosan visszahallom mert a hangomat, és boldogtalanul, furcsa érzem magam tőle, mert ez máskor nem szokott így lenni. Semmit nem csinálok másképp. Akkor jó, akkor nem tudom, mi, van, mi történt. Akkor nem Lehet, hogy egy barlomban vagy, vagy tihanyban vagy, vagy szól egy rádió, nem tudom. Jó, oké, okay, oké, okay. alkalmazkodik az ember az ilyen kihívásokhoz. Nem igazán jó kihívás, meg tudom érteni. Engem néha elég, egyszer is sok vagyok, nem, hogy többször is visszahaljad ugyanazt, ezzet, hogy magadat is visszahalod. Hogy, hogy vannak-e a magyar társadalomnak Akár más országoknak, de azok most engem nem érdekelnek. Olyan alkati tulajdonságai, amely alkati tulajdonságai ugyanakkor olyan értékben meghatározóak, mint hogy az emberi test, vagy az adott ember teste is meghatározza az illetőt, így aztán bármit felismerhet, vannak dolgok, amelyekre képtelen lesz, mert az alkat arra alkalmatlan. Van-e ilyen magyarországi alkalmatlanság a magyarországi test alkatból adódó? Itt, itt megint tennék egy fogalmi megkülönböztetést, mert a hogyha most engednénk a nemzetkarakterológia kísértésének, akkor mindenfajta empirikus adat nélkül azt mondanám, hogy van, és el lehetne kezdeni arról beszélni, hogy milyen a magyar. Ebben én szóval nem csak, hogy nem hiszek, hanem nagyon káros megközelítésnek tartom. Az viszont létezik, hogy hosszú távú történelmi folyamatok és közösségi tapasztalatok és generációk közötti átadás az meghatároz bizonyos attitűdöket meg visszanyulásokat. És azt tudom, hogy valameddig eljutottál a könyvünkben, és ott láthattad, hogy van egy fejezet, ami kifejezetten ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Tehát a magyar emberek azok hogyan viszonyulnak a kockázatvállaláshoz, a hosszú távú befektetésekhez, a bizalom kérdéséhez. Tehát ezek vannak, amik jellemzőtek a magyaroknak legalábbis a többségére. És ugye az, az minket foglalkoztat elsőrendűen, hogy ezek a az olykor hátrányos, olykor az érvényesülésben előnyös adottságok, ezek hosszú távon hogyan és minek a hatására tudnak ténylegesen megváltozni. Mert az nekem, nekem egy, egy, egy alapvető tanulság, amit leszűrött az saját szerény történelmi ismereteimből, hogy, hogy az, az tényleg nem működik, hogy valaki azt mondja egy népcsoportnak, hogy ez, ez így helyes, és akkor holnaptól kezdve így kell viselkedhetetek, ennél sokkal tüzeláltabb utat kell találni a, a, a hatás kivitelezésére. Tudom, van Szingapur, meg van Malajzia, meg Finnország, meg Svédország, engem mégis azok az edzők foglalkoztatnak, akik átvesznek világhíres tanítványokat, és egyszer csak másfajta láptempót tanítanak nekik, mert azt mondják, hogy ez az ő testalkatóknak jobban megfelel, és azzal kezdenek el versenyezni, és jobb eredményt érnek el, mint korábban, pedig előtte is kiválóak voltak. Nem tudom, hogy ez átültethető egy országra, de mégis ez foglalkoztat, és nem érdekel Malajzia és Finnország, mert időnként ezek a láptempók emlékeztetnek Malajzia és Finnországi láptempókra, időnként pedig kizárólag arra az edzőre, és arra a tanítványra jellemző, valamint arra, hogy az előzőre azt mondja az edző, hogy Eddig tudtál eljutni vele, ha jobb eredményeket akarsz elérni, ha fel akarod venni a fiatalabbakkal a versenyt, vagy a veled egykorúakkal, akik most jobb eredményt úsznak, mint te, bármennyire is volt, bevált ez a gyakorlat, változtas rajta. É, és itt szerintem egyébként más is a helyzet, mert az edző és a sportoló között eleve van egy között cél, a sportoló eminensen felismeri azt, hogy neki sportolóként uh, mindenik a sikerességét. Tehát itt inkább egy házi orvosról van szó, akinek rögtön az a az egyőnek a tanítványával mint neked az országga. Miközben már magát a hasonlatot is elutasítanám, hogy egy ilyen fajta hierarchikus, itt majd lenne igen. Persze. Hol van itt a hiharja? Nem... De hol van itt a hierarchia? A hierarchia az, az, az ott van, én sportoltam régen, bármennyire furcsa is. is ezt beismerni. De, tudom. És azért az edző és a, az edző és a sportoló között van egyfajta hierarchia, hiszen az edző az, aki aki nem, nem tanácsolja, hanem megmondja a sportolónak, hogy most hány költ fog úszni, és uh, mikor kell jönni. mert de a az mai világban eszüket, a sportolók ő, olyan mértékben váltják le az edzőiket, különös tekintettel arra, hogy maga az úszósport egy viszonylag jövedelmező sportágá vált, így aztán az edzőknek a, az anyagi helyzete is változik, beleértve, hogy a mindenkori tanítványaik fémjelzik őket, hogy ez oda-vissza megállja időnként a helyét. És hogy melyik hát és én én is én, én is ott hagyhattam bármikor a sportegyesületet, ahova jártam. Ettől függetlenül az edzés közben szerintem ritka az, hogy megkonzultálják az a előzetesen, Biztos van ilyen is. Nekem mások voltak a tapasztalat. Én csak arra akarom rá felhízni a figyelmet, hogy, hogy a politikában vagy a politika befolyásolásában a, a, a legnehezebb lépés szerintem az, hogy a, a célban megegyezzünk. Tehát, hogy itt 100 leúszni két másodperccel kevesebb idő alatt az, az, egy, az egy pozitív cél, ez nem magától érthetődő ezen a pályán. Én ezt értem, sőt, de ma úgy ébredtem. Sőt, Igen? sőt a, a, az úszvónak az adottságaitól függően lehet, hogy azt fogjuk gondolni, hogy akkor nem 100 méter, csak 80-at kéne leúszni, és az is elég, hogyha ezt a 80 métert egy 5 másodperccel több idő alatt fogjuk leúszni. Tehát ezt egy komplexebb tevékenységnek látom úgy, hogy a, a sportra abszolút uh, laikusként tekintek, lehet, hogy most mind a kettő vagy leginkább hülyességek beszélek. Nem tudom, nem értem, de ezzel most átugrom kivételesen, és azt mondom, hogy én ma a reggel fantasztaként ébredtem, és ebben lehetség is benne van, hogy legalább egy órával többet aludtam, mint általában, és ennek van jelentőség, ezt igazán te tudod, mert te még kevesebbet alszoltál, mint én, pedig az már nagyjából a világrekordhoz, az már az inszomniára emlékeztet, tehát abban vigyázni kell. Szóval, hogy um, a kérdés az, hogy egy fantaszta nem gondolhatja-e azt, hogy legyőzi azt az ellenállást, ami a bonyolult és sokréti országot jellemzi, és nem erőszakolva rá, de, de megpróbál úgy hatni rá, hogy nem azt mondom, hogy emlékeztessen ez a viszony az edző és a tanítványára, mert ezt el lehet utasítani, de hogy azt a bonyolultságot, ami egyébként abból fakad, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, azt megpróbálja maga múgyan azért leegyszerűsíteni, mert azt mondja, hogy rá kell döbbennie az egyiknek a, a, arra, hogy, hogy így célirányos, és ezt nem diktátori módszerekkel teszi meg, bár kétsék hogy az ösztönzésnek egy presszióját megpróbálja létrehozni. Itt most kerülni fogom a kísértést, hogy megint szavakban kössök bele. Szerintem ezek, szavak, szerintem ezek a szavak, ezek megkülönböztetik a tehát a küldetéstudatostól, vagy a vizionáriustól, Lehet. vagy a hosszú táv, vagy akár csak a hosszú távon gondolkodottól, és itt anticeli különbségek vannak. De nem erre fogom tenni a a hangsúlyt, az biztos, hogy a mi munkánk az arról szól, hogy felfedezünk valamilyen uh, rést vagy szakadékot az elérhető legjobb cél és a valóság között, és ezt a szakadékot ezt megpróbáljuk átvidalni. Én nem akarok, őszintén mondom, hogy nem akarok legyőzni senkit. Ez nagyjából a szakpolitikai gondolkodásnak a 60-as évekbeli állapot el tüközni, hanem akkor inkább azt mondanám, hogy, hogy, hogy próbálok olyan embereket keresni, minél többet, akik velem együtt megépítik a hídat efelé, vagy e fölött a szakadék fölött, ami borosztan rosszul hangzó hasonlat, de ezt szerintem máskéne lehetünk legyőzni de valamit, én, vagy valaminek én, a... a... legyőzés... Én értem azt, amit mondasz, de én a, a legyőzésben a, a közeg ellenállásról beszéltem, Valamint, hogyha hídról beszélünk, akkor gyakorlatilag ez olyan, mint egy rendkívül bonyolult forgalmi csomópontnak a, a hídrendszere, amin közlekednek villamosok, hajók vonatok, autók, gyalogosok is ilyen ugye a világban létezik, hiszen ti nem egy területen dolgoztok, hanem mindazon területtel kapcsolatban előálltok javaslatokkal, ami az emberi élettel, egy ország életével kapcsolatos, nem gazdaságpolitikával, hanem a legkülönbözőbb dolgokkal, és ezek a legkülönbözőbb hidak, amelyek egyszerre tudják ugyanazt a forgalmat bonyolítani, vagy sem. Igen, a, ez, ez adja a mi munkánknak, hogy egyszer a komplexitását, a, a szépségét, a lassúságát és a két és fél órás alvást, hogy, hogy, hogy az ember eltervezi a, azt, hogy hogyan fog átjutni az egyik partól a másikra, és akkor jönnek sokan, akik pedig felhívják a figyelmet számos olyan tényezőre, amire eredetileg nem gondoltál, és akkor el kell áttervezni azt, hogy itt most hívre van szükség, vagy rendszeres hajóforgalomra, vagy esetleg a víznek a lecsapolására, vagy valami teljesen más megoldásra, és akkor ebből nagyon hosszadalmasan, nagyon kemény munkára valamilyen teljesen más forgalmi építmény vagy konstrukció fog létrejönni a végére. És szerintem tényleg ez az, ami megkülönbözteti a fantasztát a jó szakpolitikától vagy szakpolitikustól, hogy nem próbálja meg ráerőszakolni a valóságra az ő, ő helyes érzését, hanem valamilyen fajta módú szívembit alakít ki a valósággal kiindul ki valamiből, és azóta esetben akár a célnak a távolságát is igazítja a realitásokhoz. E, igazítja. Mennyiben emlékeztet a Szabóra, aki a ruhát ráigazítja? <gül> tehát amennyire a szabókkal viszonylag keveset érőkeztem eddig, az alapján azt mondanám, hogy ez meg talán egy kicsit túlmérséggel hogy a Szabó az viszont egy az egyben rád alakítja azt a szerencsétlen szövetet, bármi áron, akár toldoztatás, toldoztatás elrán is, persze, akkor is, hogy miért szavorul beszélünk, ennél, ennél talán távlatibba, vagy perétebb... De vagy tehát, egy öltönyt rendelsz, ha egy öltönyt rendelsz, az egyetlen nem... Tehát te bár egy öltönyt rendelne tőled a szóátvit értelmében az ország. Gondold el! Ma a bölcse köve ott lenne egy embernél, aki tudja, hogy ő lesz a miniszterelnök 2022-ben, és azt mondja Filippov, Csináltas rám egy ruhát, ami az országé lesz. Hogyha van egy olyan, ha létezik olyan szabói szabói hivatás felfogás, amelyikben belet azt, az, hogy azt mondom ilyenkor a, a kliensnek, hogy ahhoz, hogy ezt, a jó, ezt az jó jól meg tudjuk csinálni, ahhoz fogynod kell, híznot kell, persze. edzenet kell, nem tudom, akkor, akkor igen. Nem tudom, hogy szeretnék-e ilyen szabóval dolgozni, de, de igen, akkor, akkor végül is ez ez pontosan tűnik. Itt a lényeg az, hogyha elszakadunk az analogiás gondolkodással, de nem biztos, hogy én vagyok a legjobb. <gül> Igen? Hogy, hogy ami nagyon magától értetődőnek és egyszerűnek tűnik, és közben a gyakorlatban egyáltalán nem az, nekünk az, mi, az, az alapszabály, ami zászlóként leveg a szemünk előtt, hogy igenis figyelembe kell vinni egy országnak az adottságait, a korlátait, a mozgásterét és a hajlandóságát, és ennek figyelembevételével lehet science fiction támadni, vagy nagyon támadni. Tehát mi nem nagyon elégszünk meg azzal, amit közvetlenül magunk körül beláthatunk, mint lehetőséget, messzebbre próbálunk tekinteni, de azért úgy próbálunk messzere tekinteni, hogy annak az még mindig megmaradjon a valóságnak a, a lehetőség horizontján. Nagyon szépen köszönöm a mai rendelkezésre állást. Én köszönöm a firelmet. Nem, nem volt miért. Akkor kedd! Köszönöm! Szia mindenkinek! Jó reggelt! ti Malama a lama, a alma. de menina, a ramassabu salto de uma rã. Corajico, as che som de cor, de mamma que, de mamma que, de bem, cheese, de me and a no si, serai feliz, serai feliz de flor, de flow, de flor, de soma, soma, soma, vai de vez em vez te faço te capir, porque te pan up e te me. I'm in the a claridade a grama lama A grama sob De manhã, a gramalha matuda manhã, a gramasapo sato de manhã. Coro de cor, somasom de cor, de mama mama quero, de bem de bem me diz, de me dizendo assim, será feliz, será feliz, de flut, de flut, de flut, de somasomasom de vai vem, de vai de vai de vai Hát a maná, Beszélgessünk erről a Petri történetről, ami azért is nagyon érdekes, mert beszélgettem Kulifai Mátéval, aki mesélte, hogy az önök interjúja, ami a hetekben fog megjelenni, csak jövő héten lesz, tehát az, ami megjelent belőle, az egy ilyen előzeteske, Egyetlen kérdés erejéig e, jelent meg e, a napi sajtóban ez, maga az interjú a teljes szövegét tekintve a jövő héten fog megjelenni. Um, ha a Petri jelenségről önt kérdezném, miközben én majd előállok a farbával, a magam farbájával van ilyen, akkor ön annak az origóját, ha van egyáltalán egy történetnek origója, eredője, akkor azt hova tenni? Tematikailag vagy időbedileg, mert egyik a különböző személy. Egyik sem. Tehát, hogy problém... ha önnek van egy problémája, elmegy egy orvoshoz és azt mondja, hogy ez és ez a baja van, és azt mondja az orvos, hogy annak meg kell keresni az okát tudja, hogy van ez a, a gyulladásoknál van leginkább az, hogy egészen elképesztő, hosszúságú folyamatok vannak, és aztán kiderül, hogy adott esetben az ön hátfájását egy rossz fog okozhatja, pedig ezt hát sok mindent gondolna ön, de azt nem feltételezné, hogy a kettő között van összefüggés. Így kérdezem. Uh -huh. hogy... uh -huh. Uh -huh. Hát megpróbálom így. Én nem biztos, hogy tudom, hogy hol van ennek az eredője akkor, de én szerintem valahol ott, hogy egyébként nem politikai szereplők, sőt, nem, nem is a, a szélesebb értelemben vett közéleti szereplőknek és tényezőknek közéleti kérdésekben is profilírozniuk kell magukat. És így nem persze Ostre gondolok, hanem a a re gondolok. Tehát uh, számomra egy merőben új jelenség, és ez a modern kor új jelensége, hogy egy labdarúgó egyesületnek, vagy egy cégnek, amely egy labdarúgó egyesületet működtet, annak uh, társadalmi kérdésekben úgymond elvei vannak, vagy álláspontjai vannak, és egy, egy kapusedzőnek meg kell felelni a társadalmi elveknek is, nem lehet jó kapusedző, hanem ezek szerint akkor, hogyha valaki hertánál dolgozni akar, akkor nemcsipán jó szakembernek kell lennie, hanem el kell sajátítani azt a úgy mond a szellemiséget, legyen az bármi, sem tudom, és nyilvánosan hozzáférhetően, hogy melyek azokat az alapelvek, amelyeknek fűséget kell ilyenkor fogadni. Tehát ez egy totalitárius logika szerintem, ami most, hogy most a herta BSC megmutatott, mert ez azt jelenti, mint annak ilyen szocialista embertípus, típus, ki nem csak a termelésben kiváló, de a hálószobában is a szociós tervkényeket vajja, és ennek megfelelően viselkedik, hogy az miért legyen a szocializmushoz. Reméletőleg eljött el fogunk ide jutni, időkérdésebe beleértve, hogy meddig bírjuk, vagy önnek meddig van ideje, de én máshova tenném az oligót. Elkészültem máshova. Én nem tudom, hogy, de, de azt kérdezem öntől, hogy én azon gondolkodtam, hogy engem mi is zavar. Uh, és rájöttem arra, jó hát én ebbe a történetbe meglehetősen beleástam magam, és ez önnek nem kell, hogy a feladata legyen, de ez a beleásás, ez, uh, ugye itt az a dolog lényeg, hogy az ember valamit megért, és aztán amikor magára fazonírozza a történetet, ami egyébként önállóan működik. Mert amikor megismerkedik a történetel, akkor azonnal ez nem jut az eszébe, de amikor elkezd hozzáolvasni és hozzákeresni, akkor hirtelen rájön arra, hogy a navracsishoz annyiban kapcsolódik, de csak formai. Tudja, amikor a vitázok úgy beszélnek, hogy mindenkinek ellentmondanak, mondanak, de van egy pillanat, amikor azt mondja, hogy én mindenben egyetértek a Navracsicsal, de. És akkor az ember egy pillanatig azt gondolja a navracsis, hogy most milyen jó, egyetértenek vele, de kiderül, hogy gyakorlatilag ugródeszkának használják, és egyáltalán nem értenek vele egyet. De annyiban egyetértek önnel, hogy az elmúlt 11 év, az előző az kevésbé, a 98-2002-es az megint, és a 90 és a 94 közötti is nagyon számomra túlságosan erősen volt ideologisztikus. Jó, de ez oda kapcsolódik, és ebben már nem biztos, hogy egyet fogunk érteni, hogy én egy törvénytisztelő állampolgár vagyok, de én nem tudok, mit kezdeni a nemzeti hitvallással, és nem tudok, mit kezdeni a nemzeti hitvallásnak azokkal a nyúlványaival, amelyek a kilencedik alkotmánymódosításban megjelentek. Én nem rajzolok a tenyeremre párcikákat, de nem tudok, mit kezdeni a nemzeti hitvallással, és nem tudok, mit kezdeni, a kilencedik alkotmánymódosítással nem tudok mit kezdeni azzal, amit az mond. Az indoklását értem, de én azt mondom, hogy ami abnak az indoklásában van, az szerintem részint nem igaz, részint túlosz Ami egyébként az egésznek az eredője. Igen, csak hogy nem megkerülni akarom az erre való reakciót, csak itt közben szöget ütött a fejembe. Én, én, Nekem nem csak 2010 óta túlzottani zoológusus a magyar politika, hanem ezt 2006 ban helyezném. Akkor kezdődött egy olyan időszak, amikor, amikor ez az így bizonyos zászló, még előtte a Magyar Gárda, mm -hmm. a, én arra emlékszem. Jó, de ez az, amikor a kormány igaza van, de más az, amikor a kormány is fúj egy olyan jellegű, nézd, nem szívesen mondom, hogy passzát szelet, nyilvánvaló ez tiszteletlen, visszavonom. Tehát amikor olyan ideologisztikus a kormány, mint amilyen a nemzeti hitvallásba belevad, de tökéletesen értem azt, amit az Árpád a kapcsolatban mond. De, de meg az volt 2006-ban is a kormány, tehát Gyurcsony vezetésével, egy nagyon-nagyon komoly ideológiai háború zajlott a jobboldal ellen egy nagyon komoly ideológiai háború a jobb oldal ellen, nem csak a szélső jobb, vagy a radikális jobb ellen, hanem a jobb közében is ahogy hogy a kettőt. Engem közvetlenül lenne az egyik sajtótájékoztatóján, a fidesz együtt, ezt többször megtette egyébként a sajt parlamenti is során. Tehát ez akkor kezdődött, vagy lehet, hogy korábban is volt, de akkor vált egészen nyilvánvalóvá, és én azért tartom csak ez fontosnak, mert mert megint nem egyszerre egyik pillanatban a másikra fordult át ez ilyen néha, hanem a magyar politika szépen lépésről lépésre ment ebbe az ideológikus tartományba, és ezért vagyunk ott, hogy most már jobbára csak ideológiai viták zajlanak a magyar politikában. Én nem vitatkozom önnel, ráadásul a 9. alkotmánymódosítás az nem is belföldre helyezi a hangsúlyt, hanem Nyugat-Európára, és a nyugat-európai trendekkel száll szembe, csak um, Nézzé, hogy én most liberális vagyok, vagy nem vagyok liberális, én ennek nem tulajdonítok jelentőséget. Annak jelentőséget tulajdonítok, hogy mennyire hagynak szabadon élni. De attól, mert engem hagynak szabadon élni, attól nem gondolnám, hogy liberális vagyok. És én a 9. alkotmánymódosításban, miközben annak a szónak abban az értelmében nem vagyok érintettje, ugye nem identitásomat tekintve, a többséghez tartozom. De ez a többségi létem, ez engem nem vezérelt arra, sohasem, hogy szabályozzam a nem többségi emberek életét. A gyerekvállalásukat, az együttélésüket soha nem ösztönzött arra, és amikor van egy állam, amely megfogalmaz velük szemben szabályokat, nem velük szemben, velük kell velük kapcsolatos, hiszen a velük szemben önmagában egy árulkodó szöveg, de már túl vagyunk rajta, akkor van bennem berzenkedés. Én ezt értem. Köszönöm, ha nem kommentálnom. Semmény Igen, ebben nem. önnek teljesen igaza van. De azt hiszem, megkérdezhetem öntől, hogy miközben elvileg bárhol meghúzhatja a határt az állam, különös tekintettel, hogyha a kétharmad a törvényhozás tekintve nem köti a kezét. De, de mégis az ember néha azt gondolja, hogy van egy józan határ, miközben nincs olyan, hogy józan határ, de valamit mégis mondani kell. De van hogy olyan, hogy józan határ, hát egyben ez, a, amit most ön elmond, meg általában azt, hogy ez rendszeresen előkerül, hogy ez politikai, sőt labdarúgó karriereket befolyásolhat ez, pont azt mutatja, hogy van, van nyúlva. Igen, írás, de én nem tartok ott. Ezt, hogy... én, az én az alaptörvénynél tartok. Az alaptörvénynek a kilencedik módosításának az első cikkeje azt mondja, Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet felmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, az anya-nő, az apa- férfi. Az általános indoklásban pedig az hangzik el, ugye utalása van a hitvallásra, a nemzeti hitvallásra, utalás van benne a közös értékrend kölcsönzésére, amivel már vigyázni kell, hiszen én tiszteletben tartom az alaptörvényt, attól az még nem feltétlen olyan értékrendet tükröz, ami alapján az Egyébként az én értékrendem is volna, de elolvasom is, mint a kreszt megtanulom. Elnézést, hogyha nagyon profánul fogalmaznék. De amikor azt mondja, ebben a kapcsolatban az indoklás, hogy a minden hagyományos értéket Viszonylagosá tevő modern gondolatkészlet azonban növekvő aggodalomra ad okot a teremtés rendjéből fakadó fogalmak folyamatos fenyegetettsége, adott esetben azoknak az eredetivel ellentétes tartalmú megfogalmazására történő törekvés kétségeket támaszt azzal kapcsolatban, hogy az alaptörvény értékre egye mentén megvédhetők az eljövendő generációk érdekei, jogai és jóléte. Majd később ezt összefüggésbe hozza a nyugati világban tapasztalható új modern ide folyamatokkal, akkor azért a két kezembe fogom a fejemet. Szerintem. Jó, de ez az alapja a történetnek, szerintem. Nem. Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem nem. Az az alapja, hogy valaki elmondta az éleményét egy aktuális ügyjel kapcsolatban, amely vélemény, én amennyit olvastam belőle, ugyan nem vág egybe a, a, a mainstream véleménygel, vagy az elvárt politikai a korrekt véleményel, de egy kultúráltan megfogalmazott ellenvélemény, ami szerintem bőven elfér a földön, főleg egy kapusedzőtől, aki nem arról van szó, hogy egy miniszterelnek, vagy egy miniszter, egy parlamenti képviselő nyilatkozott volna, és hát a hatán kirúgják egy labdarúgó arra hivatkozással, hogy nem egyezik a klub által teremekkel. De a történet, nekem erről szól. A történet, de a történet, nekem az a történet arról szól, mert igazából, hogy ennek része az is, amit ön mond, de nekem nem az a, nem az a hangsúlyos, nem az alapcsőző módosítás, kilencedik módosítás, kiegészítése a, a hangsúlyos, hanem az a hangsúlyos, hogy hogy mai labdarúgó klub úgy gondolja, hogy egyébként politikai és világnézeti alapon szereztelni kell a kapus között. Tehát hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy egy újságírót ki, egy... De kirúgtak újságírók is, rúgtak tehát rúgtak ki. Az, az a helyzet. De azt én azt mondom, de, az, de, az, de nem azt mondom, hogy az érthető, De mégis egy újságíró, egy politikus, egy nem tudom, akár egy tanár, valamilyen formában még rá lehet mondani, hogy károsan befolyásolhatja az ifjúságot a nézet. Azt se tartom egyébként jól, akkor azt se támogatnám. Azzal se értet egyet, hogy a újságírót rúgtak ki, a ki. De azért kapus edzőt. Az mégiscsak így nem. Igen, csak én mennék tovább a történetben, és minimálisan se szeretnék udvariatlan lenni, már csak azért sem, mert nagy jelentősége van annak, hogy egy folyamatból ki mit lát, különös tekintettel arra, hogy azt a folyamatot nem tanulmányozta. Ugye én ezt tanulmányoztam, ami nem azt jelenti, hogy nálam ne lenne ennek a történetnek jobb ismerője, de nem véletlen hoztam fel a kilencedik alaptörvény De az biztos, hogy jön a jobb ismerője. Én itt van, voltam, ha jól értem, lesz, akkor a kilencedik. Én ezt értem, csak beztem. szeretnék tovább menni a történetben, és Isten ments, hogy kioktatás véljen benne, mert nincs. Csak kérdezem öntől, hogy ugye ez egy decemberi esemény volt 2021-ben. Um, 2021-ben nem volt december. Te se? Ta, 2021-ben még nem volt december. De tavaly. tavaly. Ide én nem is ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy tavaly volt az alaptörvény módosítás, és ez decemberben volt. Én úgy nem, hogy azt mondta, hogy ne, nincs csopda, tehát ne, nem nem, csak érzékelem Ne, figyelj! Nincs csapda, csak hogy azt néz, hogy a fiat, hova akar kilukad, nincs bennem Nézd semmi. Én. De egy én nem vagyok paranoid ember, én e. nem gyerokomcsadállított. Csak azon kezdtem el gondolkozni, hogy én, én az én emlékeim szerint úgy decemberében volt, ezzel a kötelés. Igen. Lehet. Ja, én ugye megy ezt nem is voltam, itt van de a Igen, Igen, igen. Akkor volt. Különös tekintettel arra, hogy az ember azt se értette, hogy erre mi szükség van, hiszen Novák Katalin már akkor is egy Instagram posztban írta, hogy szükség van a pandémia miatt néhány változtatásra, de erre is szükség van. És ugye most felejtsük el a 9. alaptörvény módosítást. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy vajon én, aki azt feltételeztem, hogy pandémia idején semmi se fontosabb, mint a pandémia elleni küzdelem, Miért tévedtem akkorát, mint egy ólajtó? mert a politika majdnem ugyanolyan zavartalon üzemelt, mintha nem lenne pandémia, slám ez az alaptörvény módosítás is úgy született meg, hogy az ember azt gondolta, és az ellenzék ezzel kapcsolatban ki is fejtett kellő tevékenységet, de én most elhatárolom magam a politikai pártoktól, csak arra gondoltam, hogy vajon miért, mi volt az aktualitása? Amit aztán nehéz volt megmondani, csak az volt aztán a hivatkozás, hogy azért történt ez így, mert hogyha máshoz hozzányúlnak, akkor miért ne lehetne egy füst alatt ezt is megtenni. Igen. Ön nem, ö, ön nem csodálkozik időnként azon, hogy pandémia idején mi minden fontos, miközben azt gondolná az ember, hogy azt a kevés energiát és pénzt, ami van, azt csak arra kéne pazarolni, ami a pandémia leküzdésével kapcsolatos? Hát igen, ilyet mindig, igen, most. Igen. A családban is ugye előfordul, persze. hogy neked most ilyenkor ezt, miközben azzal kellene foglalkozni. Hát ilyen az ember. Hát most ezzel mondhatjuk, persze, hát ez véget vége érezetlen vitány. Szóval akkor, hogy mivel kellene és mivel nem kellene foglalkozni. Abszolút. Mondjuk, de nem csak pandémia, normál helyzetben is. Ezzel foglalkozni, mert, ez nem, mert van, aki ezt tartja fontosnak van, aki megtalált tartja fontos. Nem, nem tudom. Tehát én én, én is vele, hogy is fel, hogy... Értem, amit mond, de én nekem ehhez szerintem, nekem nincsen hozzám. Rendben van. Decemberben született az alaptörvénymódosítás, és elindult itthon, egy mozgalom jóval később, ami ezzel ellen tiltakozott, hogy ezzel volt-e összefüggésben vagy sem, ember nem tudja. Én az érintettel nem beszéltem, és az érintettől ezt sose kérdezték meg. Az érintett február második felében írta ki a Facebook oldalára nevezetesen a Lipcse, tehát egy, szintén egy német országban élő több mint tíz éve külföldön lévő e, magyar kapus, aki egyébként e, jelenleg a nemzeti válogatottnak az egyes számú kapusa, e, azt, hogy ő kiáll e, a család hagyományos, e, tehát, hogy a, a családot ő nem abban az értelemben értelmezi, mint hogy azt a 9. alaptörvény, e, módos, vagy az alaptörvény kilencedik módosítása és gyakorlatilag az itthoni történés sorozat Gulácsi Péternek ezen bizonyos február második felére, talán 23-ára datálható bejegyzése indította be. Uh -huh. Ön ezt el tudta De. helyezni valahol a kronológiában, vagy ön ezzel tisztában volt? Bejegyzés, vagy ennek a hatásával? Vagy... Hát, hogy ez, hogy ez hát, én, Magyarországon én... itt indult. Igen, észrevettem, de, de a szép abban az, hogy ma, az előbb állapodtunk meg abban, hogy a magyar politika ma, amit mindkettőnk felfogása, a ha jól értem, akkor egy közmegegyezés van, Igen. túlságosan ideologikus. Abszolút. Majd pedig elkezdünk pontosan ugyanúgy ideologizálni, mint, mint ahogyan egyébként ma a magyar politika különböző akarja. Hát annyiban, hogy most ezzel foglalkozunk. Szóval én ezt elolvastam. Elolvastam ezt a véleményt is. Úgy gondolom, hogy igen, Gulácsinak ez a véleménye. Elolvastam Petri véleményét is, és megállapítottam, igen, Petrinek ez a véleménye. Ugyanúgy fogtam az attatáskámat, bementem, dolgozni, tanítottam, nem tudom. Az én életemet a legkevésbé sem befolyásolja, hogy a, a, a focikapusnak és a labdarúgó kapusedzőnek mi a véleménye egyébként a, a, a család fogalmáról. Az ő véleményük, rendben van, mondják el, kerüljön nyilvánosságra, vitassák meg. Nem az én, nem az én területem, tehát ez, nekem, ez, nekem ez egy ideológikus kérdés, amitől ez nagyon hondyulainak hangzik, hogy az átlagember élete ettől nem lesz sem jobb, sem rosszabb, de ez a helyzet. Hát ez egy ideológiai kérdés. Magyarországon ez ma szerintem egy merőben ilyen elméleti életforma ideológiai kérdés. Nem vagyok részese ebből a nem vagyok köteles vélemény sem formálni az Önnek ebben teljesen igaza van, de e, ugye azon nevettem, hogy ön a Szabad Európának adott interjújában azt mondja, hogy ha természetesen, ha most föccsöznénk való egy kocsvában, akkor meg lehetne beszélni, mondja Kerényi Györgynek, de tekintettel arra, hogy én most valamit mondok, akkor azt mindenki úgy tekinteni, hogy Navras és Tibor kormány biztos nyilatkozta az ügyben, ezért azt mondom, hogy nem tudjuk, mi történt valójában, mert senki nem szólalt meg az ügyben. Önnek minden pillanatában ebben tisztában kell lenni, hát az elmúlt héten nem volt olyan beszélgetésünk, ami ne járta volna be a sajtot. Tehát e, arról nem beszélve, hogy ez a fröcsözés azért nagyon jó pofa, mert egyszer a Magyar Narancs újságírójának mondta Pálinkás József, hogy ez két sör mellett megbeszélhetnénk, mert ez arra utalt, hogy amit egyébként az interjú szituációban van, az nem alkalmas arra, hogy ezt megbeszéljék, viszont két sör mellett meg lehetne tenni, erre, ha bár nem én voltam a magyar-narancs újságírója, felhív, megkerestem Messengeren Pálinkás Józsefet, és mondtam, hogy igyunk meg két sört, én állom a cekhet, és hónapokkal később ott találtam magamat a menza teraszán. Önök termékmegjelenítést hallottak Pálinkás Józsefel, akivel olyan módon beszélgettem, amit szerintem ő sose fog elfelejteni, én se, csak is kizárólag azt megragadva, hogy ő azt mondta, hogy két sör mellett másféleképpen lehet beszélgetni, úgyhogy felajánlom önnek a fröccsözés lehetőségét, akkor még az is lehetséges, hogy összetegeződünk, de az nem lenne jó, mert a miketünk beszélgetései nem lehetnek tegeződve. Tehát, önnek, tehát, tehát azért a Navracsics fröccsözve és nem fröccsözve szembe kell nézni azzal, hogy a szó potenciális értelmében, amikor önt megkeresik, mindig fröccsözni akarnak önnel. Persze, de azért akarnak velem fröccsözni, hogy olyan mondatot halljanak tőlem, amit utána aztán nem fölcsben hivatalosan ki lehet jelenteni, hogy na, tessék, ezt mondani. Ha kiragadják a folyamatából, de ha nem ragadják ki, akkor a gondolatmányetére kíváncsi. De én a gondolatmetére vagyok kíváncsi. Ja, azt értem, azt értem. Csak eddig ugyan sosem helyezku egy kalap alá öntésre. Ok, oké, csak ki. azt értse értem. meg, csak hogy értse meg. ért, ért Mindegy hagyom. Azt értse meg. Volt ez a gulácsi féle megnyilvánulás. És utána az megmaradhatott volna egyébként pontosan azon a szinten, ahol egyébként az volt. Hogy a gulácsi ezt miért tartotta fontosnak? Nem lehet tudni. Van a gulácsinak X számú követője. Elfogadja, nem fogadja, és mégsem maradtott. És ez az, az egyébként között azért volt, mert volt olyan... Ö, szakkommentátor, aki egyébként kiállt a gulácsi mert ugye ez, ez labdarúgó drukkeri berkekben hihetetlen vízhangot keltett, sokan álltak a pártjára sokan ellene voltak és voltak olyan kommentátorok tévések főleg, akik egyébként ezzel kapcsolatos véleményüket megírták a Facebookon és utána elköszönt tőlük a munkáltatójuk ott nem volt az olyan nyilvánvaló, mint amilyen a Hertha BSC esetében volt, de ez a tízes skálán így csak nyolcas volt, tehát ez a hazai ködből adódott, hogy ez nem lett kimondva, de mindenki nyilvánvalónak tudta, hiszen más esemény nem volt, ami befolyásolta volna az életüket. Egy a magyar televízió lévő kommentátornak és egy a Spiller TV lévő kommentátornak kellett távoznia, és akkor már Hozzátéve, hogy maga én ismer engem. Engem alapvetően az hozott képen az egész történetből igazán, hogy amikor az egyik ilyen televízióból kirúgták az egyik kommentátort, akkor az, aki egyébként a beszélgetést vezette, nevezetesen Gundel Takács Gábor, azt írta erről a kirúgott emberről, hogy a barát az barát, és az nyilvánvaló volt az én szememben, hogy ez szintiszta gyávaság, mert ezzel ugyan kvázi eleget tesz a kiállásnak, de ezzel többet nem tesz, és ezzel ő a saját állását nem kockáztatja. És ez volt az a pillanat számomra, ez a kulcsomotívuma ennek az egész történetnek, nem a gulácsi és nem a petri. A gyávaság, a félelem, az, hogy ki tudja, milyen következménye lesz annak, hogyha megnyilvánulok. Kiragadnak egy mondatot öntől, tőlem, és azzal el tudok ezt számolni. És aztán, ami utána történt, az csak hab volt a torta. Én ja, nagyon kiakadtam hát, ettől. Én annyira nem követtem ezt az eseményt. Én, a, én addig, addig jónak tartottam, amíg hogy mondjam, oh az a közeg megvitatja, meg ott vannak ellentétek. Én nem tudom, hogy miért kell belemennie a nagypoliti, miért kell beszivárognie a nagy beszivárogni Ez ott egy kijelentés volt. Hadd kérdezzem de. öntől ez meg, a... hogy az ön véleménye, szerint miért kellett? Nem tudom. Hát mi nem, mindent, hogy mindent politikai és mindent hatalmi viszonyban vizsgálunk. Nekünk politika nincs hatalom nélkül, az, az vonatkozik az újságírókra is. tehát Az újságírókat a politika csak annyiban érdekli, amennyiben az hatalmi kérdés marad-e a Fidesz, vagy megy a Fidesz, minden ebben a relációban csak őket. Olyan, szakpolitikai kérdés az egy egészen talán marokkín újságírót, és egy marokkín embert érdekel Magyarországon, mindenki más hatalmi kérdéssek érdekelnek csak a politikában, és, és ebből adódik az is, hogy nagyon hamar ez is a hatalmi kérdésig. Na, mit szól hozzá a Fidesz, hogy kulácsi azt mondta, hogy? pedig hát, egy szabadtársadalomban elvileg mindenki azt mond, amit akar, mindaddig ameddig annak, annak nincsen közjogi vagy magájogi relevanciája. Miért kellene ehhez valamit szólni? Tehát én ebben látom, az egy pillanat alatt a politikára, és akkor mindenki már úgy érezte, hogy meg kell szólalnia ebben az ügyben. ért igen. Ön ért hozzá, vagy szándékosan tartja magától távol, mert nem az ön világa az, ahogy egyébként egy kormányon lévő pártnak nagy valószínűséggel a világon mindenhol, de az ország sajátosságait figyelembe véve egyfolytában olyan felületeket kell találnia, ahol egyébként az ő hívei és az ellenzék hívei megbívhatják a küzdelmüket, mint valami e, arénabeli küzdelmet, e, hogy maga, mert hogy magának a politikának a rajza az ilyen. Nem. Lehet, hogy Magyarországon ilyen, de nem minden országban. Nem minden országban. Hát vannak, vannak olyan országok, ahol, ahol nem, nem zajlik. Ez a minden témában, minden percben minden ember küzdjön a másik ellen. És hogy nem akarok én be ezzel országokat mondani, nyilván ez kulturális tényező is, de, de én úgy gondolom, hogy nem, ez nem, nem szükségszerű, nem fátum, hogy, hogy minden nap ennyire feltörgetett és ennyire felajzott politikai életben éljünk. Csak nálunk a, a béke az, az egy leértékelt fogalom. Tehát nálunk állandóan küzdeni kell. Mindig harcosnak kell lenni, mindig hegyeseket kell mondani. A megegyezés gyávaság, a kompromisszum megalkuvás, és, és ezek a kultúriai tények, szépen szépen, szépen csöpöznek ja, De azt árulja el nekem, hogy ön azért évtizedeket töltött el a politikában, az úgynevezett nagy politikában, ennek semmi értelme nincs. E, hogy tudta megúszni? És ha nem muszta meg, akkor hogy élt meg azt, hogy ezzel az attitűddel rendelkezik ön Magyarországon? Nem mondom azt, félre ne értsen, és nem gunyolódom annál a kapcsolatunk sokkal bensőségesebb. Értsenek bármit is ezen a nézők és hallgatók. De hogy lett önből egy vegetariánus oroszlán? Vagy hogy tud ön vegetariánus oroszlánként élni ebben az országban? Hát így. Hát nem is vagyok már benne a Benne van, a benne van. De korábban is ott hát volt, benne, és akkor is vegetariánus de volt. De talán azért, mert mindig vegetariánus voltam, és ebből adódóan megtanulták, hogy ez egy ilyen külön a alagadozó között vegetariánus, és ahogy az indiának a bolondokat különös tisztelettel vezetik talán engem, és akkor így nem bántalak. De nem nézték ön bolondnak. Nem, nem, de tudják, hogy az vegetariánus hogy nem eszett húst, tehát már most Érti? Tehát, tehát értünk, közben most nem vagy elterjedjen rólam a, a sajtók, hogy tehát mondjuk, hogy vegetariális leszem. Igen, igen, tehát politikailag vegetariális vagyok. Ezt mindenki tudja róla, talán az ellenfeleim is, bár időnként próbálkoztak azzal, hogy, hogy ez csak egy nagyon súnyi ragadozóság, amit én mutatok bevalójában. De talán most már mindenki rájött, hogy tényleg vegetariális lesz, és ebből adódóan nem Biztos ezt majd aki le akarnék tárolni, mert a jármű az állatokat is valami megeszik a <gül> állat, olyan, a, radozók, de... De, de a Horda, hát az oroszlán hordának kéne. Hát ugye az oroszlán de, hordat, Ugye ezt a csányitól kéne megkérdezni az etológustól, hogy mennyire hagyják az állatok, hogy valaki alapvetően különbözzön attól, amit egyébként az az állati rossz hordoz, de most ilyen messzire nem mennék. De ugye, ez az alapállás, ami önt jellemzi, és amihez, amit én azért hosszú ideig tanultam és életem végéig tanulni fogok, és egyben figyelem. Azért ez akkor is kívánja öntől, amit, ami, ami, ami nálunk mindig egy határterületen van, hogy az ember közben azért időnként kell, hogy árvízi hajós legyen, és kimentsen belőle embereket, ha másért nem azért, mert hozzák közel állnak, vagy mert igazságtalan támadás éli őket. Tehát azért az, hogy egy oroszlán önállóan éljen és ne hordában, az előbb-utóbb annak az oroszlánnak a halálához vezet, mert egész egyszerűen nem tud életben maradni. Ez így van. Hát én rengeteg példát tudnék arról mondani, hogy az én hozzám közel álló embereket hogyan támadták, félemlítették, vásárolták meg, és, és hogyan bomlatják el. De hát, állandóan körülöttem a... De hát ez, ez, ez ilyen, igen, ez, ezzel nem tudok Mi az ön fennmaradásának az oka? A titka, hogy nem tűnt el? <gül> ja, te nem tudom. Nem tudom. Én, én sosem ragaszkodtam ahhoz, hogy ne tűnjek el, de valahogyan mindig a majd rengetegen keresnek, mert most is, hogy mennyire örülök, hogy visszatértem a magyar politikába. De hát valahában én úgy érzem, hogy én nem tértem vissza, nem mentem el, vagy nem tudom, de ezt az emberek érdekes módon úgy fogták fel, hogy volt egy idő, amikor én nem voltam a magyar politikában, eltűntem, és most kezdik azt észrevenni, hogy én visszajöttem Magyarországra, tehát én már nem vagyok visszajöttem. Vissza Ami megint csak érdekes, hogy másfél évvel visszajöttem már. Tudni, nagyon érdekes az, az ilyen értem a közvélemény percepciója, hogy és most nagyon sokan keresnek, hogy milyen jó, hogy visszajöttem, és nekik ez milyen fontos. Nem tudom, vannak emberek, akiknek fontos. Ez biztos nem egy nagy tömeg, de vannak emberek, akinek fontos az, hogy én legyek a politikában. Amikor Kerényi hogy föltette önnek a kérdést a petri kapcsolatban, illetve akkor még a Gulácsival kapcsolatban, egy hét ezelőtt egy sportkommentátor, egy focista írta ki a Facebook falára azt, hogy a család az család, és így járt, helyese, hogy ilyen történik. Um ugyan nem egy héttel korábban történt, Faromoc egy interjú ez. Ön azt válaszolja, biztosan tudjuk, hogy emiatt vesztette el az állását. Én nem hallottam egyik féltől sem, hallottam és olvastam újságírói találgatásokat, híreket, akik összefüggésbe hozzák a dolgokat, de nem láttam egyik fél részéről sem ezt megerősítő vagy cáfoló tényt. Természetesen, ha most fröccsöznénk. És itt jön az a mondat, amit, ami egy ilyen csendes kimenekülés a témából, amit aztán a kerényi nem is forszíroz. Én így van, tehát lehetnek spekulációim, de amik egyik fél sem mondta el, hogy mi történt, addig én nem, én, a jó hiszeműen közelítve a mindkét félhez, nem tudom azt mondani, hogy ez történt, mert egyik sem mondott sem. De itt is meg lehet fogni a Németország és a Magyarországi légkör közötti különbséget, hogy nálunk az emberek még ahhoz is gyávák a jogkövetkezményektől való tartás miatt, hogy nyíltan beszélnek arról, ami egyébként az esemény háta mögött van. Nem tudom megmondani, hogy ez A bátorságjával Nem tudom. Nem, tudom, az, nem, az, tudom. Az. nem vagyok benne. Miért a Hertha, Hertha B.S.T. annyira bátor? Nem, ott az más. Hogy... Nem, nem, viszont. Nem, nem. De látja, hát, én hát, körülteként el fogom. Hát, de, de, de, de látja, hogy Németországban meg éppen az lenne a bátorság, hogyha azt mondanák, hogy mi ugyan nem értünk egyet Petri Zolt véleményével ebben a kérdésben, de kiváló kapus edző, mi pedig egy labdarúgó egyesület vagyunk, ezért megtartjuk. Nem ez lenne a bátorság Németországban? Hát az a kérdés, hogy ön mennyire van tisztában ennek a Hertha VSC-nek a történetével, amivel egyébként én itt most csak is kizárólag az események okán elkezdtem megismerkedni, németről fordítva, fordítóprogrammal és, és hazai, vagy németről nem beszélek, és hazai szakíróknak, mint Böcskei Balázsnak a munkái révén. Igen, elke elkezdtem megismerkedni ezzel. Ja, ja, én nem kezdtem el megismerkedni, de mint egy átlagpolgár, nem is tartom kötelezével, mert minden esetben, akkor is utál, olvassak utána, mert a Herta BSC hozott egy olyan döntést, amit nem értek, azért nem fogom megtanulni a Herta BSC klub történetét, mint ahogyan Petri és országosan feltételezem, hogy meg kell tanulnia a klub történetét, vagy megtanulja, mert érdekli annyira a klub, vagy egyszerűen csak a fizetéseket teszi föl, mert egy jó kapus edző. Tehát ez megint olyan, hogy miért kell nekem a totális tudás birtokában lennem egy te, egy ember elmondja a véleményét egy magyarországi lapnak adott itte, vagy kapusettő. És ennek kapcsán a Labdarú Egyesület közli, hogy az a vélemény, ami, hangsúlyozom, olvastam is a véleményt. Nem? Igen. Tehát nem kell azzal egyet érteni, de az, abban megegyeztetünk, hogy az egy, ha nem is szimpatikus valakinek, de szalonképes vélemény, nem? Igen, de hát ebben benne van, hogyha Magyarországra is tiszteletben kell tartanád, tartanod a kultúránkat. Mi ezt írtuk ki óriás plakátra? Ez ott van Igen. kimondva, kimondatlanul a a BSC-nől. És ezzel Igen. Petri Zsolt is tisztában volt. Soha előtte nem tett ilyet. Hozzátéve, hogy soha se fogjuk megtudni, és ezek már tényleg olyan részletkérdések, amelyek ebben ön ritkán szokott megnyilvánul, és most se várom, hogy megnyilvánuljon, hogy egy meglehetősen cifra háttértörténete volt a magyar nemzettel, hiszen nem egyszerűen arról van szó, hogy adott egy interjút a magyar nemzetnek, hanem annak másnap már megjelent, vagy aznap megjelent még egy helyreigazítása amely már pontosan azokon a pontokon volt, illetve nem helyreigazítás volt, hanem annak, az, az, az, annak a műfaja sem volt tisztázott, de a magyar nemzet Petri Zsolt kérésére módosított azon, ami az első interjúban volt. Tehát ott már aznap elkezdődött valami, amit nehéz volt értelmezni, és ahol nem lehetett azt tudni, hogy itt nem valami másról van-e szó. Mm -hmm. Ja, valóban ennyire nem ismerem a történetet, úgyhogy igen. igen. Jó, tükjük, de őket, fel, a, részletekben, a részletekben vész el. Um, ugye a Hertha BSC az egy, az egy alapítvány. Annak nincs köze az államhoz. Azt kérdezem öntől, hogy tételezzük fel, hogy mindenben felháborító. És felejtsük el az egész okfejtést, mert nincs ilyen okfejtés, ami történik. Uh, Hol helyezkedik el az, amikor a magyar külügy behívja a német diplomatát, és Szerintem, ugye ő volt külügyminiszter, ez nem, ez micsoda? Mert ha mi most elkezdődik, tehát ha azt kérdezed, hogy aránytévesztés, akkor mindjárt olyan, mint hogy nekem erről lenne véleményem. De én az ön véleményeről vagyok kíváncsi. Hát nem tudom, én is meglepődtem, amikor ezt olvastam, mert az lehet, hogy általában. A, a németországi szólásszabadság miatt fejezheti ki ilyenkor a külügyminisztérium itt is egy politikai állásfoglalást, tehát ez bármikor lehet, adott esetben lehetne politikai vitanokot is tartani arról a parlamentben, hogy Németországban, <haz> mert az úgy kapcsán. Tehát azért mondom, hogy ez, ez a politikai kommunikáció része szerint. Tehát... De ez a politikai kommunikáció De... is idegen ettől a vegetáriánus oroszlántól? Hát értem, hogy miért csinálták, de igen, igen, tulajdonképpen igen. Tehát ha önön múlt volna, ez nem jött volna létre. Illetve hogyha önt kell, önnek kellett volna ezt lebonyolítania, akkor, hogy ezt a hompola szoktam mondani, szívesen ott lettem volna a mellén zsebében. <gül> igen, hát különös élmény lett volna biztos, igen. Van olyan, amikor az ember valamit megtesz, mert meg kell, hogy tegyen, nem szabadkozik, de a másik fél érzi rajta, hogy olyasmit Persze. tesz, ami nem Persze. az ő szája való? De, való? Hát vannak erre verbális és metaverbális gesztusok is, amivel ezt lehet érzékeltetni is. És emiatt nem ütheti meg a bokáját? De bármilyen bár nem az ember a bokáját, hát, nem, de ez általában négy szem egy ilyen találkozót. Igen, igen, igen, de hát ki tudja valaki ott kifigyeli. Azt írja az újság, a külügyi tárca bekérte a német ügyvívőt Petri ügyben, Németország Budapesti Nagykövédségének ügyvívőjét hivatalába kérte csütörtök reggel Magyar Levent a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára megbeszélés témája Petri Zsolt elbocsátása napokban széles nyilvánosságot kapott esete volt. Ilyenkor egy német ügyvivő nem mondhatja azt, hogy, mint egy navracs is, hogy ne haragudjon, de nekem ehhez semmi közöm. Valószínűleg elmondtam a beszélésem. Ja, nem tudom, nem, nem voltam mi sem Hogy, de, de mit mondhat ilyenkor egy ügyvívő? Tudomású veszélyes mondja, hogy egy magán cég megnyilvánulásáról volt szó, vagy De ez nem egy olyan szintre emelés a történetnek, ami már tehát, hogy ez, ez összefüggésben van azzal, amiről mi beszélünk, vagy ez mivel van összefüggésben? Hát ez szerintem egy nemzetközi, általában nemzet, a, a Magyarország körüli Magyarországot ért, német sajtóban és német politikusok részéről Magyarországot ért egy egyfajta válasz, gondolom. Mitől lesz ez más? Mitől lesz más? Milyen értelemben mitől ez a Ez a légkör. Németország és Magyarország között, akik korábban partnerei voltak egymásnak, és most nem tűnnek. Igen. Annak. Hát... Most ez, ez, ez egy hosszú folyamat biztos. Hát kölcsönös jó akarattal és kölcsönös bizalommal lehetne másra. Ez most jelentemben, ha jól látom, akkor éppen eltűnőtában. Ezzel kapcsolatban tudom, túlléptük már az időkeretet. Igen, ha... nekem mennem kellene az a helyzet. Bocsánat, csak mert már Igen. Van -e ennek a történetnek jelen pillanatban tanulsága? Minknek. Nekem ez különböző történet, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, teljesen igazalom. Teljesen igazalom. Melyiknek? Igen. Mindegyiknek. De ez egy jó visszakérdezés volt. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Szóval köszönöm. köszönöm. Önnek is. Ez zseniális volt. Ez tényleg zseniális volt, hogy melyiknek. Na barátaim, ráragadt egy kis, ezt most nagyon nehezményezni, apám tette volna még ugyanezt, hogy lenyalja erről a ráragadt banánt miatt. Táskámba került rá, és azt mondaná anyám, Ervin! Mit csinálsz, Ervin? Nem így szól rám a hompola, nem mondja azt, János! De ha most látna a tévében, akkor biztos azt mondja, János, János, nem, nem, letöröljük egy szavétával. Nézzék a műsort, érdemes. Na, barátaim, van-e az ügynek tanulsága? Melyik ügynek? 06, 1, 9, 111, 168. Hova rakjam, hogyha kiomlik, akkor semmi sem egy tönkről. Háó! és az egész beszélgetést az, az első részéről lemaradtam, de itt a Petri Zsolt féle ügyjel kapcsolatban, ahol ugye tényeket én se tudott, csak amit olvasok az újságban, mert nem voltam ott, a szivarzsebben, hogy mintha azt olvastam volna valahol, hogy a Petri Zsoltál nem az volt a gond, hogy nem teszett neki, vagy nem értett egyet feltétlenül azzal, amit a Pulácsi mondott, hanem az volt a gond, hogy ugyanebben a az interjúban a bevándorlással, a bevándorlókkal, avval összefüggő, dolosan összefüggésbe hozott bűnözéssel vagy bűnözésről beszélt. És én azt olvastam, hogy ez volt az, ami de nem a hátra. Alapvetően nem egy SMS-t olvasok fel, azt írja az illető, XY aki férfi én is a rajta első világnézeti alapon kirúgták, de kis után után kiderül, hogy nem azért rúgták ki, mert az a véleménye ami, hanem az indoklás szerint, mert a szerződése ellenére a klubbal való egyeztetés nélkül nyilatkozott nyilvánosan közéleti kérdésben, a nyilatkozat pedig szembe a klub által e, aláírt értéknyilatkozott tartalmával, amivel én is utaltam ez egy picit másképet ad a a helyzetről van ilyen megállapodás nagy cégeknél, brendeknél bevett dolog ezt jogilag vállalja az, aki aláért egy ilyen céggel vagy klubbal, szerintem így is túlzás volt kilugni az XY-, de a klub, mint közösség, múltja és a társadalmi beágyazottsága teljesen érthetővé teszi, és itt nem e, e, a Petri zsolt kirúgásáról van szó. Itt arról van szó, amit a Nabras is visszakérdezett, azt kérdeztem, hogy mi az ügy tanúság, azt kérdezte, melyiknek. Én nyugodtan azt mondom, például az alaptörvény 9. módosításának. Annak mi a Elnézést! Nagy Attilától és mindenkitől. Nekem ne írja elő az ország az, hogy a család az miből áll. Ha én netán véletlenül buzinak születtem volna, akkor az én szabadságjogomat, az, tehát értik, akkor én hadd keféjek egy másik férfival, hogyha egyébként a másik férfi önként odaadja magát nekem. nevezhessük saját magunkat családnak. Ráadásul ezt egy olyan ember mondja, akinek az anyukája, mármint az én anyám, amikor Kanadában voltam, akkor egy homoszexuális férfinak a vendégszeretetét élveztem, és ott nagyon sokan voltunk, és amikor ezt anyukámnak elmeséltem, anyukám első reakciója az volt, fiam, menekülj! Még miatt azt gondolnák, hogy én egy ilyen liberális fertőben nevelkedtem. És attól, mert így gondolkodom, nem gondolnám azt, hogy liberális vagyok. És amikor ez a felföldi nevezetű firkásznak sem mondható faszi, azt írja a magyar nemzetben, amit ír. Akkor ő ne foglalkozzon az én kromoszóma számaimmal. HES Liberál náci. Hogy vissza ezekkel a kibabrált agarakkal. Ezzel a rengeteg vérebbel. se a gulácsi megjegyzése, se a petri kirúgása nem eredményezheti azt, amit tegnap írtak a magyar nemzetben. Nem! el a lajkó félix -e nem fél együtt, vagy fél össze, hogy elmondjam, hogy mit írtak a Magyar Nemzetben, elolvassam mindazoknak, aki nem hallották. Ne kerteljünk, ami ma Németországban tágabban egész Nyugat-Európában történik, az vegy tiszta totalitarianizmus írja Felföldi Zoltán. Nehéz lenne eldönteni, hogy Angela Merkel Németország az 1930-as évek hitleri Németországához, vagy Eric Honecker NDK-jához áll közelebb. Mindegy is. A kettő között nincs lényeges különbség, amit számtalan olyan magyar ember meg tudna erősíteni, akit először a nyilasok üldöztek, majd a kommunisták.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 is nem megy bele olyan hülyeség, hogy a család az család. Mert a család az persze, hogy család, amint a ló az ló, a kutya meg kutya. Nem kell, hogy egy focista magyarázza ezt el nekünk, mi is tudunk magyarul Helyesebben van, mi tudunk magyarul, és tudjuk, hogy ha két homoszexuális vagy három transznemű mit tudom én, micsoda összeáll. Az nem lesz család, ahogy a kutya sem lesz ló attól, hogy azt mondjuk rá, és attól sem, hogy gulácsi Péter pácika a figurákat rajzogat a tenyerére. Az ügynek van néhány fontos tanulsága Írja felföldi úr. Zoltán. Ma a nyugati világban a szólásszabadság azt jelenti, hogy mindent mondhatsz, amit szabad. Ha olyat mondasz, ami a liberális fősodornak tetszik, sztár vagy, ha olyat, amit nem, akkor kicsinálnak. A liberálisok lényegüket tekintve azonosak a nácikkal, a liberálisok lényegüket tekintve azonosak a nácikkal, a kommunistákkal. Nem tűrik, és keményen megtorolják az ellenvéleményt elnézést, a nácik azok nem arról voltak híresek, hogy nem tűrték az ellenvéleményt, hanem fizikailag kiiktatták az ellenfeleiket. Voltak kommunisták is, akik ilyenek voltak, csak akkor szépen, tehát akkor csak szó jelentse ugyanazt felföldinél, meg a magyar nemzetnél is nálam. Ha meg, hát azért a Petrit nem ölték meg, ha meghátrál csak rosszabb. Petri Zsolt ott követte a hibát, hogy magyarázkodni kezdett. Ez a magyarázkodás, ez a magyar nemzetben történt. Abban a magyar nemzetben, felföldi úr ír, hogy önkritikát gyakorolt, amit lehozott az újság. Hogy ő nem úgy gondolta, mert a liberálisok pont úgy működnek, mint a kommunisták, nem nyírják ki egyből az embert. Hogy mi? Hogy nem nyírják? Tehát ez egy ilyen... Ez egy ilyen... Először önkritikára, nézetei visszavonására, megtagadására kényszerítik az eleményben fogalmazott. Először feltörlik vele a padlót, és csak utána végzik ki. Petri zsoltot kivégezték a liberálnácik. és ne legyenek illúzióink, minket is kifognak végezni, ha hagyjuk. Ha folyamatosan visszavonuló fújjunk, ha mindig csak taktikázunk, ha belemegyünk a PC csapdába, ha nagyvonalan elnézzük a Pride mellett, hogy hadvonolgassanak minket, ez nem érint, ha úgy teszünk, mintha nem is vennénk észre a szivárvány színű köztéri BLM szobrot, mert úgyis csak provokáció. Ha elnézzük, hogy középületénkre szivárványos zászlókat tegyenek ki. Háború van, támad a liberálnáci agresszió. És akkor így ezt lehet egybevetni Gyurcsány Ferenc parlamenti szövegével, ez a börtönbe. Egyetértenek vagy sem? Szívünkből szól-e? Egyetértenek ezzel a hosszú történettel? Nem, de szívünkből szól -e? Igen, fiala a liberálnáci, fiala a nem tudom micsoda, kommunisták és nyilasok ugyanazok, Honecker, Merkel és Hitler. Megismerni vagy megváltoztatni? Györeget. Megjük már egy kicsit magunkat komolyan. Ezt egy olyan ország kormánylapja írja, hogy ahol négy ember szokta ki, csak azért, mert lájkoltam mondjuk a kulácinak a potját. Kitruktak ki, magyar... olyan... Kit ki a magyar, nem magyar nemzet. Olyan... Nem a magyar nem azt mondtam, egy olyan... Nem. Akkor a magyar nemzettől, ezt mondtad egy olyan lapnál, ahol a magyar nemzettől senkit rúgtak ki, az egy másik kérdés, hogy vajon a magyar nemzetnél hányan értenek ezzel együtt. egyet. Az egy óriási kérdés, hogy fel lehetne hívni ezzel kapcsolatban a ballai Attillát, a hajdan volt fűszerkesztőt, aki nekem gyakran volt riportalanyom, hogy mégis ez hogy van? Tessék már mondani. Lehet, hogy egy farok a Gulácsi, lehet, hogy egy farok a Petri, lehet, hogy farok van farkakkal a Herta BSC, ahol kirúgták. Mind lehet. Az egész egybevéve barátai nem vezethet oda, mint amit lehozott most a magyar nemzet. És hogyha ez bármelyik más fórumon jelent volna meg, a 168 óránál, a klubrádiónál, akkor ugyanezt mondanám. Álljon meg a fákjás menet. De izibe. Mondanám, hogy mert megállítom. Az, az a fejfejjancsi, drága barátaim, akit, akit elkezdtek hallgatni 2000-ben, az azt mondta, hogy nem állítják meg, én megállítom. De sokat baszkorálnak, akkor ma is ezt fogom mondani. Hát az embernek azért mégiscsak van egy önérzete, meg van egy igazság tudata. Hihetetlen ez a Filipov. Felföldi Zoltán, mint kiderül, egy polgármester is volt valamikor, most elküldte nekem, 2017. júliusában mit írt a magyar hírlabba. Gyermekeinket ne neveljék homoszexuális tanárok, nemzeti színházunkat ne igazgassa homoszexuális direktor, homoszexuális ne lehessen miniszterelnök miniszter. Érja eddig és ne tovább ideje levernünk a csölöpöket Felföldi Zoltán. Ötödik tétel, amit szintén szívesen látnánk jogszabályban, a homoszexuális propaganda tiltása igen úgy, mint Oroszországban, ahol nem hagyományos szexuális kapcsolatoknak a kiskorúak körében történő propagálását törvénytítja, ne lehessen felvidágosítás keretében azzal tömni a gyerekeink fejét, hogy az azonos nemek közötti szexuális kapcsolat normális. 6. tétel. Egyes társadalmi pozícióknak, illetve foglalkozásoknak a Hetedik tétel, hogy a homoszexuálisokkal munkájuk során kapcsolatba kerülők lelkismereti aggály esetén ne legyenek kötelesek végrehajtani bizonyos munkájukból egyébként adódó feladatokat, ahogyan egy orvos abortusz végrehajtását lelkismereti okból megtagadhatja, kérhesse kimentését a Budapest Pride résztvevőinek védelme alul az a rendőr, aki a homoszexualitást ellenzi, vagy ne kell homoszexuális párok élettársi kapcsolatát bejegyezni azt az elvi alapon ellenző anyakönyvezetőnek. 6. Tétel Egyes társadalmi pozícióknak, illetve foglalkozásoknak a nyíltan vállalt homoszexualitásával össze egyeztethetőség ezeket a pozíciókat, illetve foglalkozásokat ne lehessen betölteni, illetve művelni nyíltan vállalt homoszexuális orientációval. Gyermekeinket ne ne neveljék homoszexuális tanárok, nemzeti színházunkat ne igazgassa homoszexuális direktor, homoszexuális ne lehessen miniszterelnök, miniszter! De milyen jó dolog nem, hogy engem nem kérdezett meg a Milkovics pál hogy én egyébként homoszexuális vagyok, mert itt nem dolgozhatna homoszexuális. Én este több képzelni, hogy akkor mi történne Komolyan mondom, ilyenkor felhorgat benne vágy, hogy homoszexuális legyek, és szeretnék a nemzeti színház igazgatója lenni. És az legyen az egyetlen indok arra, hogy ne leesek a nemzeti színház igazgatója, hogy én homoszexuális vagyok. De tényleg, és ha én egyébként homoszexuális vagyok, de semmilyen vonatkozásban nem derül ki rólam. És csak utána, miután már lejárt a mandátumom, utána derül ki, és addig Felföldi Zoltán oda volt a színházi rendezéseimért, és mindenél. Majd kiderül, hogy tessék, én egy Alföldi Róbert vagyok. Akkor mi van? Akkor hirtelen átírja a történelmet, hogy akkor nem is írtam, vagy nem is csináltam jól a nemzeti színházat, de tényleg emberek. Ez már Antria jövő héthez, tehát ez kétségtel nem nagyon kapcsolódik az izéhez a Covid-hoz. De ha kihoznak a sodromba, akkor kihoznak. Ki ez? Lehet telefonálni. Tessék! Csak annyit szeretne volna egy szerepe. Az nagyon jó, de önnekinek tetszik lenni. Ez tök jó. Ki ez az ember? Önki? Jó reggel! Ható! Jó reggel kívánok fel, ahol. Én csak annyit mennék hozzá, hogy száz százalékosan igaza van, és elkeserítő, ami ebben az országban zajlik, és nem látom a végét egyszerűen, nem, nem, nincsenek erre szavak, amit a magyar nemzet is előad. Úgyhogy csak ennyit gondoltam, hogy hozzá teszek. Köszönöm. Nem készbesíthető. El is megkérdezem tőle, hogy ő kicsoda. Mi nem kézbesíthetünk neki, ez De most lefő se Na jó. jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok. Meg nem szeretnék, bestől. nem, most kivételesen nem, tehát nincs kedvem összerúlni önnel a port, jó? Tehát azt nem. Ez most az a pillanat. Ez mind a kettőn kapcsolatának megmentése érdekében történt. Ha van kapcsolatunk, nem. Nem készmesít. Most Nekem nincs kedvem most zenét adni. Nekem most tulajdonképpen semmilyen sincs kedvem. Hogyha van, kedvük telefonálni, telefonáljának, aztán tíz perc múlva felé van a nemest, és megmondom nekik hogy beszéljenek, engem úgy kihoztak a sodromból, hogy én nem nagyon fogok tudni épp telefonálgatni. De még egyszer... Egyetértek, nem értek egyet, egyetértek, nem értek egyet, akkor sem jelehet meg ilyen, amagy. Tehát nem juthatunk el ide? Mindenben igaza van a Petrinek, semmiben nincs igaza a Petrinek, mindenben igaza van a Gulácsinak. Kurvára rendben van a Alaptörvény 9. módosítása. Kurvára nincs rendben. De egyik se vezethet ide. Ez a liberál náci, ez a kicsinálnak, becsinálnak, átcsinálnak, megcsinálnak. Milyen szép a magyar nyelv. A kicsinálnak és a megcsinálnak között, mekkora a különbség. Ha én az zongorázni tudnám. Sok Nyuszi az miért hallgat a fűben? Fűben szundikálva. Nyuszi talán beteg vagy? Hogy már nem is ugorhatsz. Nyuszi Hop nyuszi, már is egyet elkapott. 06191168. Akkor legyen kínos, akkor csönd lesz. Május 10-én nyitnak az iskolák, csak írásbeli érettsége lesz. Ezt írja a 168.000. az Orbán Viktor mai interjúja kapcsán. Május 1-én érhető el az 5 milliós oltottság saját magamat nem hallgatnám, azt kikapcsolnám. Nem kötlem veszem Nem érdemes néhány napra a középiskolákat kinyitni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Kérhormány Péter! Időszetek ki más mondatot a miniszterelnök reggeli interjújából esetleg, amit a guláccsal kapcsolatban mondott, engeded? Nem, majd, hogyha fölhív engem Orbán Viktor és el akarja mondani, akkor igen. Na... Orbán Viktor egy nagyon fontos Fordidrukker. Ennyiben számít de nem nagyobb mértékben. A fölhív 030 830 01 911 168. Állok rendelkezésére. Nem állítanám, hogy ilyen nagyon hallatták volna a hangjukat. baj. Azt mondta Orbán Viktor, egy éve háborús állapotok között élünk, Még a rendszerváltás sem produkált ilyen viszonyokat, de tényleg nem élünk háborús viszonyokat. És aki a pandémiás viszonyt összehasonlítja a rendszerváltozással, fú, de jó lesz, hogy ha kilenckor kor vége lesz ennek a mai műsornak. Én inkább nem olvassam el, amit mondott Orbán Viktor. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggelt kívánok, Sándor Flórián a szerzőnk kérdezni, hogy Navrasúgy Tibornak a visszakérdezése, ami szerint, hogy melyik önben nem ö, engedett meg, ö, nem is tudom, mélyebb úrokat? De hogy nem, hát 503 ö, szintje volt a beszélgetésünknek visszakérdezett, hogy melyiknek? Én egyértelmű az önkérdés, hogy az utolsó témára gondolhatott. Én legalábbis Elnézést, arra gondoltam. Gondolta a fene, de, de tényleg, miért pont arra gondolt volna? De tényleg, ez a rengeteg okos ember, komolyan mondom, hogy miért nem maguk a miniszterelnökök? Hát tényleg. Egy -e miniszterelnök képzőt. Nem is kell ez fidesesnek lenni. Elég magyarnak. Háborús állapotok. De jó, van, tudok még felháborodni, azért ez úgy tűnik, hogy még működik. Kiderült, hogy ki telefonált. Amikor felhívtam, csak annyit mondott, hogy szeretlek, de megnyugtatlak Kriszt egy férfiről van szó, és nem abban az értelemben szeretett. Még miőtt teljesen oldalra menné a mai műsor. Igen, Istenem. Megnézem, még itt van. Koronavírus, gop, hát, hogy a koronavírus gopát, hogyha a koronavíruson nincs olyan... De tényleg elolvasom csak az első mondatot, hogy a rendszerváltozás nem okozott olyan viszonyokat, olyan háborús viszonyokat, mint ami most van, 2325 új fertőzött, 285 halott. Hát nézzék, barátaim, ezek nem nyitási számok. Bár szeretnék uszodába menni. Őszintén sajnálom, hogy nem telefonáltak többen. Nem agódom a műsor nézettség és hallgatottsága. akár a számok rendben vannak. Az, hogy ebből hányan telefonálnak, melyekább tegnap a szavazás is azt hogy hogyha kell, akkor ott vannak a gáton. Most lehetett volna, lehetett volna demonstrálni valamiféle humani, humánus szellem szempont mellett. És ez a valamiféle, az ide nem is jó, az fosztóképző. Kiállhattak volna mellettem, vagy mondhatták volna, hogy egyáltalán nincs igaza mind a kettő Beszédesebb lett volna, mint ez a hallgatás. Ez van, ezt kell szeretni. Hátrali életemet már nagy valószínűséggel önök között fogom leírni, anélkül, hogy tudnám, hogy éppen engem hallgatnak és néznek-e, vagy sem. Ha túlságosan elragadtattam volna magamat, akkor a, a, a, a fogalmazási szélsőségeket elnézést kérek. A többit azt vállalom. Milyen jó az internet. Nagyon jó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fialá úr. Én, én egyetértek önnel. Én. én ez, ez van. Ez van. Igen. Ez van, de nem lenne muszáj. Haló? Jó reggelt. Jó reggelt. Nem lesz könnyű beszélgetés, mert én úgy felhúztam magamat, és magam nem gondoltam volna reggel, mert ugye én a héten kezdek kifelé nézni Orbán Viktor után szabadon a pandémiából, mert ugye Orbán Viktor kinyitotta az országot, és akkor rájöttem arra, hogy hát én is nyitni fogok, hát megyek a miniszterelnök után. Függetlenül, hogy a számok nem egészen azt bizonyítják, hogy nyitni kell, és hát megjelennek olyan közéleti témák, amelyektől én távol tartottam magamat az elmúlt időben, és ugye itt volt ez a, vagy itt van ez a Petri Zsolt, Gulácsi behivatom, áthivatom, kirugatom, háborút üzenünk Németországnak, és ezen olyan mértékben felhúztam magam, hogy tulajdonképpen az lenne jó, hogyha elkezdenél beszélni, és aztán úgy, úgy, úgy csatlakoznék, mert a jelegi hangulati állapotom most csak arra alkalmas, hogy bármi, ami száraz és gyúlékony, azt lágra lobbantsom. Hát említetted ezt a Petri Gulácsi ügyet, most független attól, hogy mi erről a véleményed, véleményem, mi a helyzet, egyet szeretnék csak leszögezni, mert nem biztos, hogy ez Magyarországonan egyértelmű, hogy ezek a dolgok más jelentenek Németországban, és más jelentenek Magyarországban. Tehát más a helyi értékük, más a jelentőségük, egészen másképp kezelik. Hogy jól vagy rosszul, ez egy másik kérdés, de mindenképpen nem szabad összehasonlítani a magyar közállapotokkal, mert Németországban történelmi és egyéb okokból ezeknek más a súlya. Tehát Németországban bizonyos szavak, bizonyos kijelentések, egészen másképp hangzanak, vagy másképpen fogják föl Igen, publicum. Én ezt, egy, egyre ezt érzékeltettem, másrészt olvastam is ezt természetesen, tehát azért én elméletem Jó, ebbe egészen. Ha már itt tartunk, akkor azt mesélne inkább, Gábor, ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire változik az időmúlásával, és mennyire változik annak függvényében, hogy melyik generációról van szó. Tehát, hogy ez áll-e a fiatalokra épp úgy, mint az aggastyánokra? Igen, Természetesen itt a nagy váltás, bármilyen furcsa, még mindig a 68-asok. Tehát az a, az a német közgondolkodás, az a, az a német köztársaság, ami ezekhez az 68-ig, hát, és egyébként ezzel egy -egy -egy -egy -egy Willy Brandig az új keleti politikáig, meg, meg az egész nagy változásik volt, és ami azóta történik, az azért az egy nagyon nagy cezúr, ez ma már látható. Akkor is ha ez inkább csak kulturális, tehát ez nem azt jelenti, hogy uh, mi hallom mi vissza a hangomat nagyon Ez Ezt, most a má ezt most a másodszor kérdezi valaki, megkérdezem a Szentibányi türelem. Hahó. Hahó. A második telefonál mondja azt, hogy visszahallja saját magát. Hát azt nem tudom hogy amikor viszont nincs állítva semmit. Én ezt értem, csak a Filipov ugyanezt mondta. És ő nem hallgatja máshol. Nem, nem, nem, nem. Nem hallgatsz engem közben rádióra, ugye? Gábor? Ja, hogy én, én nem. Ne. Akkor valamit csinálj, mert két ember az már egyenes lehet összehozni, tehát az nem véletlen. Figyelek, nem tettem. Jó, de róla. most megszűnt. Jó, most megszűnt, Jó, oké. Hát akkor ez egy csoda. Igen. Szóvá kell tenni, és akkor Figyelek. Igen. Te, tehát azt akarom mondani, hogy az én számomra a nagy... De mégis jön visszahang. Hát, test. Tehát az én számomra a nagy váltás az 68 volt, és akkor változott meg az a, az a Németország, amely az első, a második világháborút elvesztette de nem úgy érezte, hogy fölszabadult. 68-ban se rögtön úgy érezte mindenki, de akkor kezdődött el egy folyamat, ami oda vezetett, hogy Vejtzeker, aki államelnök volt, és egyébként kerették demokrata, a parlamentben valamikor a 80-as évek végén, vagy 90-es években kimondta, hogy igenis az összeomlás, amit addig azt mondtak hogy az összeomlás, a német, Vereség katonai vereség a bukás, az fölszabadulás volt, fölszabadítás volt a németek számára. Ez azért egy, egy elég komoly változás, mert előtte ugyan volt gazdasági csoda, meg megváltozott Németország, meg meg modernizálódott, de lényegében abból az örökségből táplálkozott, ami a, hát a bukott náci rezsimet képviselte. Tehát az emberek azt mondták, hogy jó, hát akkor most megvertek minket, de hát most akkor megmutatjuk, és mégis ezért fölállunk valahogy. De az a teljes szakítás a a szembenézés mindennel, az, az akkor perfektuálódott, és azóta is folyik, És azóta van az a köz. Tudat, közvélekedés és az, az, az a környezet, amit egy picit megváltoztatott, aztán a német egyesülés és a mindenfajta bekerülő új elemek, hogy Németországban bizonyos dolgokat nem lehet visszacsinálni, nem lehet kimondani, nem lehet akár csak érzékeltetni is, például és ide tartozik a mindenfajta raszizmus, a mindenfajta idegenellenesség és a mindenfajta kisebbségeknek az üldözése. Most ez igazából nem változik még akkor se, hogyha pont az utóbbi években, amikor hát ez az AFT nevű párt megpróbálja összegyűjteni azokat az, él, azokat az embereket, akiknek azért mégis ezzel kapcsolatban fenntartásai vannak. Ezek érdekes módon elsősorban, de nem kizárólag a volt NDK tartományokból jönnek, mégpedig azért, mert ez a szembenézés az NDK-ban soha nem történt meg. Már a múlttal. Gábor, ez és... NDK mennyi ideig marad meg NDK-nak? Hát elég sokáig. Már úgy értem, az emberek fejében, Ó, a gyó, gyó, gyó, gyó, elég sokáig. Gyó. Igen, miközben a dolog persze ambivalens, mert hát egyrészt ha megnézzük, hogy kik azok, akik ott laknak, hát lényegesen kevesebb laknak, ott egy csomóan elmentek onnan. Egyszerűen a belső migráció, mert mások mentek, vagy jöttek oda. De vannak ilyen körzetek, környékek, amelyek, amelyek még ilyen kvázi rezervátumok, most úgy értem tudatilag, politikailag, és hát van azért még mindig egy gazdasági különbség, tehát még mindig nem ugyanannyit keres egy ndk területén élő átlag kereső. Még mindig nem ugyanannyi a nyugdíj, nagyon közel van már. Még mindig vannak különbségek, miközben természetesen azok az egyesülést követő totális anomáliák már azért nincsenek, mert azt tényleg anomáliának kell nevezni, hogy ezekben a tartományokban akkor az egész politikai és gazdasági elit totálisan kicserélődött és jött nyugatról, és nem mindig a legjobb elemek jöttek. Volt úgy, hogy olyanok jöttek nyugatról, akik ott nem voltak sikeresek. Keleten jók vagyunk, mi is. természetesen már megváltozott, de Azért valami még mindig marad belőle, de egyébként tehát Magyarországon is, ha megnézzük, azért a, a Dunántúl és a, az Alföld közötti különbségek, ezek meglepően stabilak, meglepően évszázadokon keresztül megvannak és maradnak, és igaz, hogy néha változnak, de azért, azért még mindig különbség van, mert arról most nem is beszél hogy Budapest és a vidék közötti különbség. És egy német külügyi ügyvédőd behívni a külügyminisztériumba, az. az, az... Mit, mit kezdjek ezzel? változzanak meg a hmm. németek. Nem tudom, miről van szó, azért. A külügyminisztériumban behívatták e... tegnap. Igen. Igen. A Peci Igen. Hát én azt hiszem, hogy ez. Szóval ez a tipikus ilyen látvány politizálás, ez, ez, ez nem lehet, nem veti senki komolyan. De itthon hathat. Igen, hát azért is hivatták be. Nyilvánvalóan nem akartak ők semmit, a külügyi, vagy vagy követő vagy akit éppen behívtak. Hanem igen, itthon akartak valamit. Ez az a választási kampány. Ez egyébként ez borzasztó, ha egy, egy ország a külpolitikáját és ez Magyarországa sajnos hosszú áll, alárendeli 25 rangú belső belpolitikai választási néha belgazdasági már a gazdaságra értem hogy valakinek a saját üzletéről van szó, szempontoknak. Tehát ezt most túl a, a dolognak a politikai, de ez szakmailag valami olyan, olyan példátlan most nem erre a konkrét esetre Tanok, hanem általában ez az egész magyar külpolitika megközelítése, hogy soha nem lehet tudni, amit te is hogy ez most azért van-e, mert otthon hat, vagy mert nem. Tehát az ember nem úgy külpolitizál, hogy, hogy az a napi újságban, akkor most aki olvassa... Jó, Gábor, azt próbálj, azt, azt tudod, tudod ezt valamilyen módon érzékeltetni, hogy egy külpolitikai tudósító, miközben te elmondod, hogy mi zajlik, eh, ahhoz permanensen hozzá kéne tenned, legalább ilyen hosszan, ha nem hosszabban, hogy mi egyébként az ottani földrajzi, éghajlati eh, jelleg, ami egyébként az egészet, mi az a geopolitikai helyzet, ami egyébként ezt meghatározza, és mi az a mentalitás, amiről te most beszélsz, aminek következtében hiába mesélsz el konkrét történeteket, azok a mentalitásbeli különbségből adódóan hiába beszélünk egy nyelvet, vagy hiába értünk mind a egy harmadik nyelvet, vagy egy második nyelvet, vagy egy másik nyelvet, mégsem érthető a mentalitás belső, interniz... Internal, tehát a belsővét abból adódóan, hogy nem tudjuk belsővét tenni, mert nem ott élünk. Ez egy mekkora feladat egy olyan pacáknak, mint neked? Nyilván ez, ez azért feladatom, de azért azt tegyük hozzá, hogy itt, itt azért nem mindig vannak ekkora feszültségek, le. Ez a hétköznapokban is benne van, tehát adott esetben egy-egy mondat más jelent a mentalitásból, a történelmből adódóan, amit egy óvatlan valaki, aki ebben nincs tisztában nem is ért. Te pedig érted? Vagy az esetek zömében többet Igen. értesz, mint egy kívülálló, mint én? Igen, itt, de itt, itt sajnos negatív folyamatok játszottak mert ez nem volt mindig így. Tehát bármilyen furcsa a kádári rendszerben, a, amelyben azért mind a ketten emlékszünk még rá, az átlag magyar ö, sokkal képzettebb, tájékozottabb és, hogy nem tudok jobb szót mondani, okosabb volt külpolitikailag, mint ma. Tehát el tudta helyezni Magyarországot a világba. Tudta, hogy mi mit jelent. Amikor egy külpolitikai hír jött, annak az értékét, súlyát föl tudtam érni. Ö, a külpolitika egyébként a, a tájékoztatásban is egy kiemelt szerepet játszott, nem volt belpolitika, vagy legalábbis amit annak neveztek az nem létezett. És így a külpolitika lett egy somol területen, hát egy, egy ilyen pót politizálási lehetőség, de mindenképpen a magyar átlag fogyasztó, most úgy értem hírfogyasztó, olvasó, hallgató, néző, Nagyjából tudta, hogy mi újság van, be tudta árazni az, az eseményeket, még akkor is, hogyha volt minden leöntve egy, egy ilyen propaganda szószral, ezt ő pontosan külön tudta rakni, pontosan tudta, hogy Magyarország hol van, mik a lehetőségei, aminek belpolitikai is volt, mert például pontosan fel tudta mérni, hogy egy, egy magyar politikai vezetésnek a Varsói Szerződésen és a Szociális Rendszeren belül egy Szovjetunióval egy Gorbacsov előtti, mondjuk sovjetunyóval az oldalán, mekkora játék lehetősége van, mekkora e, lehetősége van arra, hogy önállóan politizálják, és ennek szempontját, ezeket a szempontokat figyelembe véve e, értékelte a mindenkori vezetés adott esetben Kádár politikáját, jónak vagy rossznak. Ma már ez nincs meg. Ma már úgy érzem, hogy a... a külpolitikai tudás, egyrészt maga a külpolitika háttérbe szorult, ma Magyarország a világ központja, mindent a mi szemüvegünkön keresztül kell nézni mindenkinek, és aki nem, azt ma jó behivatjuk, vagy elmondjuk róla, ha mit akarunk. Hát nézem, hogy például miket szokott nyilatkozni Gajc Tamás, azért mondom, mert ugye brüsszelben voltam, meg most is látom. Azért ezek Elképzelhetetlen dolgok egy ugyanilyen kaliberű politikustól egy, egy másik országgal kapcsolatban, vagy egy másik politikussal kapcsolatban mások. Nem véletlen egyébként, hogy még mielőtt kilépett volna a Fidesz a néppárgól, őt már azért hát legalábbis felfüggesztették. Ott. Tehát ezek, ezek olyan, most nem tudok jobb szót mondani, szakmai. Hát dolgok, amelyeknek nem szabadna megtörténni. És sajnos, sajnos ez a társadalomra is hat, tehát amikor azt kérdezett, hogy mennyire van tudatában a hallgató, a néző, az olvasó annak, amit, amit én mondok és, és, és a, hogy én mit akarok mondani, valószínűleg annak datára, hogy sokkal több forrása van, sokkal nagyobbak a lehetőségei, hát bár nem biztos, hogy mindig így van nem ismerek minden fogyasztót Magyarországon, sokkal kevésbé érti meg, mint 30-40 évvel ezelőtt, amikor lé, lát például még az, az író, az újságíró és az olvasó, hallgató, néző még egy kicsit össze és kacsintott, hogy tudjuk mi mit mondott tehát, tehát. Olvasunk mi a sorok között. Erről ma már szó sincs, és ez sajnos egy, egy, egy degresszió, egy visszafejlődés, miközben más területeken persze óriási a fejlődés előre. Ezt hogy éled meg? Hát ez olyan, mint az a OM törvénye, hát ezen, ezen nincs mit gondolkodni. Tudom, hogy ha belenyúlok a konnektorba, akkor megráz az áram. Hát ez, De hát akkor egy... a a közeg ellenállást, ami menet közben alakult ki, vagy akik ezt a közeg ellenállást tanúsítják, azokat leszámítod azokból, akikre egyébként te hatni akarsz, vagy tájékoztatni akarsz. Jó, hát nincsenek illúzióim, az én hatásom most is, mindig is azért nagyon-nagyon korlátolt, minimális volt. Tehát ez korábban nagyobb volt. Tehát Akkor, amikor mondjuk én voltam a rádió tudósítója mondjuk Németországban, akkor, amit egy rádióhallgató Németországról hallgatott, tudott, vagy, vagy amit egyáltalán letettek elé, annak nagyon nagy része tőlem jött. Nyilván akkor a hatás más volt, és akkor nem nagyon voltak más források, vagy, vagy hát viszonylag kevesebb volt. Ezzel együtt kell élni. Prőszintél szóval ennél sokkal nagyobb változás, és sokkal nehezebben megemészhető az, ami, ami általában történik az információ szerint. Tehát az, hogy azzal, hogy az interneten, meg, meg a mindenfajta forrásokból ma mindenki úgy tájékozódik, mint hogyha nem lenne nem tudok jó egy mainstream sajtó, tehát mintha nem lenne egy, egy, egy szakmailag megalapozott forrás, hanem azonos súlyjal szerepel a, a szomszédnéninek a véleménye, és az én véleményem. Ez egy új helyzet, de ez, ez nem azért van, mert én tudósító vagyok, ez minden újságíróra, vagy minden médiaemberre áll. Ez elég furcsa. Ugye korábban is volt, a, a szomszédnéni korábban is elmondta a véleményét az zöldségesnél, és akkor meghallották ketten, és, és akkor ez, ez nagyjából hát be is fejeződött a kör. Most pedig előfordulhat, hogy valamilyen Platformon keresztül a szomszédnéni véleménye erősebb lesz, mint, mint az enyém. Vagy, vagy akár egy politikus. ami nem biztos, hogy jó, és erre nem tudok igazán választ, de ez nem a tudósítónak az egyedülő gondja, ez bárkinek a gondja, ez a te gondod is egyébként. Igen, hát ezzel a gonddal ezzel a szembe találtam magam részint, részint nem. Köszönöm a rendelkezésre állást, átmegyek civilbe és elhagyom a terepet élvezni fogom a napsütést, és az, hogy már nem fog havazni. Oké. Okay. Szia, Gérgőr. Van három és fél percük, hogy telefonáljanak, vagy ne telefonáljanak. 061 911 168. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk három-jött hét után, de még hét előtt. Ha ez volt az utolsó, hát akkor... Drága barátai, mennyi. létemben dörö, mint doktor, pont A nevem Fiala Janos, kukac, gmail.com És még három percen át 061.91.168 regenerálódjanak, csak tudnám miből. Viszont hallásra.